Jó napot kívánok! Ez a Mindenki Joga, a civil rádió emberjogi műsora itt az FM 98-an, és benne köszönti a hallgatókat, Nagy Navarú Balács és... Fehér Zsuzsa, napot kívánok! És még mert elmondanák a telefonszámokat, akkor szerintem a telefonjainkat mindjárt elmondjuk, de ezért mondjuk, hogy miről lenne szó a mai napon. Mondjuk, elég, sok, elég sok minden. <kül> Ugye az elmúlt hosszú hétvége nem igazán... Mondható az, hogy nem bővelkedett volna eseményekben. Ugye egyrészt előkerült ez a roma gyilkosság sorozatnak, hogy úgy tűnik, legalábbis a rendőrség szerint, hogy megvannak a tettesek. És amit eddig ugye egyelőre csak óvatosan mondott mindenki, most azért egyre erősebb az, hogy bizony bizony itt eléggé cigányellenes indulatok és rasszista motivum játszhatott szerepet ebben a gyilkosság sorozatban. De hát erről majd egy kicsit bővebben a témaismertetés után, de hát volt itt nekünk ugye Magyar Gárdánk is, Új Magyar Gárda Mozgalom Egyesület, hogy akik emlékeznek kétszeri szerepelt a műsorban a Magyar Gárda hagyományőrző és kulturális egyesületnek a védügyvédje, Gaudi Nagy Tamás, hogy ezt az egyesületet a főváros ítélőtábla ítéletével jogerősen feloszlatták, és hát ugye az ügyvéd utána elmondta, hogy ők nem értenek természetesen egyet a döntéssel, ami szerint politikai motivumok indokoltak, és hogy a legfelsőbb bírósághoz fordulnak, és hát ugye felmerült itt ez a kérdés, hogy tényleg most mi van az Egyesület és a mozgalom között, és ebben kapcsolatban talán most is ugye valószínűleg ezen a vonalon lehet elindulni, hogy a rendőrség úgy tekinti, hogy a Magyar Gárda, Új Gárda az ugyanaz a, szervezet, amelyet feloszlattak, ezért ugye Szentendré most legutóbb a hétvégén igazoltatták és eljárást indítanak, ha minden igaz, majdnem 200 gárdista ellen, de hát nyilván a gárdisták meg azt mondják, hogy ez már bizony nem az a szervezet. És hát volt egy másik nemzetközi esemény, amely magyar vonatkozás, ugye, hogy a magyar köztársaság elnököt, hát legalábbis egy napra perszonanon grátává nyilvánította, hivatalosan is, csak nem ezt írta le, a szlovák kormány. És hogy ebben miért foglalkozunk? Hát mert ugye azért érdekes motivumai vannak ennek is, és érdekes okfejtésre késztett sokakat, ugye arra bizonyos sengeni szerződésre hivatkoznak, amely, amely miatt mi itt Közép-Kelet-Európában nagyon-nagyon örültünk, hiszen a határok egy része legalábbis a mindennapok szintjén valóban eltűnt, például Ausztria és Magyarország, vagy Szlovák és Magyarország között, meg hát ugye a nagyobb Kiterjedési Schengen-övezetben, de most ugye a Schengen-övezetnek arra bizonyos ö, pontjára hivatkozva nem engedték be Sajma ma augusztus 21-én révkomáromba, hogy személye biztonsági kockázatot jelent. <köhö> Tehát erről is beszélünk, hogy vajon mennyiben és hogyan lehet korlátozni a személyek szabad mozgását a Schengen-övezetben, legyen szó mondjuk egy magyar köztársaság elnökről nyilvánvalóan, hogy a schengeni egyezmény nem erre az esetre vonatkozott, azt azért ezt előre bocsáthatjuk, de hát azért vitatkozunk rajta és róla. És van egy jó hírünk, nemzetközi vonatkozásban el tudom mondani, de inkább mond el Zsuzsa der Troy davis t mert <coughs> közben én itt a 30 fokos melegben sikeresen megfáztam, <gül> Troy Davis el kapcsolatban rólamán sokat hallhattunk itt az adásban. Ő egy amerikai fekete ember, akit 1989-ben tartóztattak le egy rendőr meggyilkolásáért, és hát az ártatlansága szinte így átsüt az ügyén, és több ezer ember összefogott annak érdekében, hogy Troy Davis Troy Davis kiszabadítsák, illetve újra tárgyalják az ügyét, és ebben uh, volt egy fejlemény az utóbbi napokban. Igen, tehát arról van szó, hogy az amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság ugyanúgy nyári ítélkezési szünet közepette, de úgy döntött, hogy uh, esélyt ad még egy esélyt a Troy Davisnek, hogy bizonyíthassa ártatlanságat, amit eddig a fellebb bíróság georgia Államban nem engedélyezett, megakadályozott, és ez azt jelenti, hogy aki ez az afroamerikai származású, most már azt hiszem 40 év körüli fiatal ember, egyelőre nem kell, hogy attól tartson, hogy kivégzik, hiszen gyakorlatilag majdnem két évtized 1991 óta, amióta megszületett a halálosítélet, ítélet, azóta a síralomházban vár, hogy bármelyik pillanatban kivégezhetik, és volt olyan Nap már az életében, amikor Hú, alig szépen. 24 órán múlott, hogy majdnem kivégezték, és az utolsó pillanatokban érkezett egy átmeneti megálljparancs. <kül> Hú, hát most adjunk egy kis zenét, Előbb magam. telefonszámokat, telefonszámunk 4890999, és SMS-t is lehet írni a 0632289800-es számra. És az en akkor azért mondjam még egyszer el, tehát foglalkozunk a romagyilkosságok fejleményével, foglalkozunk Magyar Gárdával, foglalkozunk Troy daviss Lászlóval is, és hát emellett még lesznek nemzetközi vonatkozású hírek is, de hát erről majd többet a zen után és akkor egy kicsit magyaros hangulatot a Bágyi Balás kortet próbál nekünk szerezni, a pörgetős muzsika szólal meg most. Tehát továbbra is a mindenki joga itt a civil rádióban, a pergetős után akkor kezdjük a belevágva csapjunk bele a témákba, hogy először talán érdemes néhány szót említeni arra, hogy megvannak, feltetően megvannak, legalábbis a rendőrség szerint azok, akik elkövették azokat a brutális gyilkosságokat, amelyeknek célpontja és áldozatai cigányok voltak, ugye hat ember életét oltották ki, és másokat is, ugye, elég a súlyosan megsevesítettek, benne volt ugye az a tatár egy kiscserek, akit édesapjával együtt lőttek le. És hát amiről ugye érdemes mindenképpen beszélni, ugye hát most már azért többet tudunk, tehát ha valóban ők követték el, már pedig azért nagyon úgy tűnik, legalábbis a rendőrség azt mondja, hogy minden bizonyíték megvan ellenük, több mint egy tucat helyszínen foglaltak le, szerintük a bizonyítékok cáfolhatatlanok, de a lényeg az ugye kiderült, hogy nem áll meg az, hogy esetleg romák közötti leszámolásokról lenne szó, hiszen a letartóztatottak egyike sem cigány. Arról azért most már hallottunk a hírekben, hogy közülük a letartóztatottak között vannak olyanok, akik, vagy előzetesbe helyezettek között vannak olyanok, akik, akikről a környezetük is tudta, hogy gyűlölik a cigányokat és maga a külső megjelenésükben is tetoválás egyebek, öltözékben lehetett látni, hogy nem igazán szimpatizálnak, vagy kikkel szimpatizálnak, az biztos, hogy nem a cigányokkal. És hát ugye most akkor megerősödni látszik az a motivum, amit azért mindenki sejtett, csak hát ugye kimondani azért addig nem nagyon akarta senki, amíg nem volt azért erre valami fajta bizonyíték. Hát az, hogy itt azért a cigán gyűlölet a rasszizmus, az játszhatta a fő szerepet. De azt hiszem, valamiért mégsem fognak az emberek meglepődni ezen a tényen. Hát azt hiszem, meglepődni senki nem lepődik meg, inkább csak azért, azért azon meg lehet döbbenni, mert azért nem nagyon emlékszem, hogy Magyarországon lett volna egyrészt egy ilyen brutális zsirkosság sorozat, és ahol azért most legalább, legalábbis az utóbbi évtizedekben, és ahol kifejezetten a motivum az lehetett, hogy valakit, hovatartozása, származása, bőrszíne miatt szemeltek ki, és eléggé ö, ö, még azt sem mondhatjuk, tehát tényleg csak úgy, hogy valakit kiszemeltek, hogy a falu szélén álló Roma sorban, és ő lesz a következő áldozat. Azt is tudjuk, hogy azért, csak azért a Zsuzsa is akar mondani, hogy és nem akarom, hogy belét folyton szóval csak ezt a gondolatot akkor befelezem, de az is ugye kiderült, hogy amit a rendőrség már utalt rá, és azért így kiderülhet nekem több dolog, hogy azért tudtak ők erről elég sok mindenről szerintem, korábban, mint ahogy megtörtént maga ez az őrizetbevétel, hogy a, a négy fő, ugye négy főről van szakít, akit, akit őrizetbe is vettek, bár előtte több emberről beszéltek, és közül kettőt úgy tűnik az, akit vádolnak a több gyilkosság, a sorozatos gyilkosságok elkövetésével. Másik kettőről úgy tűnik, azt mondják a hírek, hogy ők megrettentek, vagy ők azt, azt már nem támogatták, amikor itt emberélet is kioltódott. De hát azért való tényleg az van, hogy elég durva ez az egész ügy. És a társadalmi reakció, amit a Zsuzsa mondta, hogy nem nagyon hiszi, hogy ebből egy hatalmas felháborodás vagy döbbenet lesz. Hát igen, egyelőre már még fogjuk le, hiszen még Nem azt mondtam, vége... azt mondtam, hogy az emberek nem lepődnek meg azon, hogy cigány ellenes sorozatgyilkosságokról volt szó. De mert... Én mondanék egy, még egyszerűen a telefonszámot, 4890999 <kül> és 032 289800 és egy pár statisztikai adatot mondanék arról, hogy ez egy, körülbelül egy éven keresztül tartott ez a sorozatgyilkosság, ami hat ember éltét ki, 16 lakóházra dobtak molotov koktélt, 63 lövés adtak le sörétes és kolyos vadászfegyverekből, 55 sértje van a bűncselekményeknek, és a 6 halálos áldozaton kívül 5 szenvedtek súlyosabb vagy könnyebb sérülést. Ö, hát szerintem hát igen, ezek, ezek a... közül, azok közül, amit meg sem említenek, az szerintem az, ami a legtöbb embernek, akivel beszéltem, az az, hogy egy gyereket is megöltek, úgyhogy hátulról belélődtek. Belé az egy olyan embertelen cselekedett, hogy nem ismerek olyan embert, aki ezen nem akadt ki amúgy. De amúgy érdekesnek tartom, hogy, hogy a rengeteg a médiában azért most ez az ügy így elég erősen Hát most biztos, hogy az elkövetkező napoknak ez lesz a, a fő híre. Mégis um, um, furcsa ez az egész, ahogy, ahogyan... ahogy kezeli a média, igen, vagy foglalkoznak vele. Ez a, igen. De hát, jó, furcsaság. Hát szerintem, vegyük azt, hogy egyrészt, hogy nyilván vagy egy ilyen brutális gyilkosság sorozat, egyrészt ez már maga is eléggé egyedülálló. A maga nemében. A második, hogy kifejezetten most már tényleg úgy tűnik, hogy abszolút egy, egy népcsoport elleni gyűlölet vezérelt az egésznek a kitervelését. 2009-ben Magyarország. Hát Azt 2009, és akkor nyilvánvalóan elindulnak majd a gondolatok, és majd gondolattársítások, hogy mi vezetett ide, ki, lehet ezért a felelős, mely csoportok azok, akik esetleg szítják ezt a gyűlöletet, és akkor valószínűleg egy hosszabb vitába fogunk bele kapcsolódni, amely már elég régóta folyik, hogy például gyűlöletbeszéd, e, milyen módon kellene vele szemben fellépni büntetőjogi eszközökkel, hogy ezt ugye a jelenlegi kormány már többször megkísérelte, vagy pedig más eszközökkel, vagy a kettőnek igazából nincs kapcsolata, csak éppen egy szerencsétlen időpontban kerültek ezek is napvilágra, de az biztos neked, hogy említetted ezt, hogy a gyerek, gyerek meggyőrését meggyilkolását ez nincs olyan, aki normális éppesző embere, egyszerűen ne háborodna föl rajta, tehát én azt mondom, ugyanúgy, persze a gyerek az, az tényleg döbbenetes, de hát azon is, hogy valakit azért, mert cigány vagy bármilyen, azért meggyilkolják csak úgy és, és, és vadásznak rájuk, tehát az egész maga, ha, ha, ha megnézed, egész gyilkosság sorozat egy olyas fajta, amit legfeljebb filmekben láttad, szó szerint Pontos, badásznak. Pontosan, puska hát, már maga az is. Nézettek az elkövetők. De Még hogy maga az belőle. egész, tehát, hogy én azt hiszem, hogy, hogy bár az van, hogy, hogy a ketten közülük ö, ö, utána már nem folytatták ezeket a bűncselekményeket, de a másik kettő azok után, hogy megtörtént az első két haláleset, azt hiszem, amikor belőttek egy házba, és a, a redőnyön keresztül azok halára sebesítettek valakit, dehogy de folytatták, és, és úgy tűnik, legalábbis a rendőrség azt állítja, hogy újabb, újabb helyszínen készültek újabb gyilkosságot. azon gondolkodom, hogy mit gondoltak ezek az emberek, mi volt a fejükben. Egyrészt, hát azt gondolhatták, hogy előbb-utóbb. Rambo vagy valami Le, De mit, mit? Hogy, hogy, hogy, hogy most megölnek? Hatalom. Renget, de hát hatalom, mert ez nem tudnak semmit megszerezni, tehát itt csak lehet megfélemlíteni nem tudnak hatalom, hanem sok ember. De tehát érdekes lenne itt tényleg megtudni ezeket a motivációkat, mert én abban nem nagyon hiszek, hogy ezeket egyszerűen csak elborult a az agyuk, és akkor elkezdtek gyilkolni. én nagyon profi módon kitervezett, megtervezett. Ahogy lehet tudni a hírekből, az egyik állítól a Koszovót is megjárt volt magyar katona, tehát valószínűleg akkor ő értett ezért a fegyverekhez, és, és és itt jön be ez a gondolat, bár nem akarom a magyarokat ebben a szempontból ez nem tudjuk azért, hogy mit csináltak Koszovóban, vagy mit csinálnak Afganisztánban, vagy mit csinálnak igazából Irakban, hiszen nagyon kevés az információ, de nem is csak a magyar katonák, de azt tudjuk más országok katonáiról, hogy például sokan azért mennek ilyen helyekre, mert olyan dolgokat tehetnek meg, amit saját országban biztos, hogy nem tehetnének meg. Jó, és én szó szerint ezt nem húznám rá a katonákra. Nem a magyar katonákra, nem arra, de, de, de szó szerint arról van szó, szóval, hát erről más. Tehát azért mondom, ahol több ezer, több tízezer katona fordul meg Irakban például. Hát ott uh, kongresszusi vizsgattók, kezdve CIA vizsgattók, kezdve minden folyik, és hát ugye ítéltek el is katonákat, akik tényleg rembó módra elkezdtek hogy gyilkolni, és úgy érezték, hogy nincs aki ezért őket felelősségre vonja, ugye mindenki hallott ebben a műsorban is beszéltük valamikor a Black szégről ami most átkeresztelte más névre magát. Mi akik, ez a Black Hogy ez egy gyakorlatilag egy magán hadseregnek nevezhető szervezet, amely, amely szerződéses alapon működött, többek között az Egyesült Államok külügyminisztériumával, védelmi minisztériumával, a CIA-val kötött szerződés alapján ellátott katonai feladatokat, saját ö, fegyveres katonákkal rendelkezett, akiket Irakban bevetettek, ők védték nagyon sokáig az amerikai ö, diplomatákat is, vagy nagyon fontos ö, személyeket, akik Irakba érkeztek, és ugye legutóbb volt két év, amikor több mint egy tucat civilt öltek meg, gyilkoltak meg a irakiak szerint minden ok nélkül elkezdtek lövöldözni, akkor akkora volt ez a felháborodás, hogy végig a Black Hottestnak távozni a kellett Irakból, bár egyesek szerint az új cég néven gyakorlatilag továbbra is ott vannak. És ami a legdöbbenetesebb ebben, hogy, hogy kiderült, hogy katonáik, illetve hát a szerződéses zsoldosaik, nevezük őket így, hiszen ők ezek pénzért dolgoznak, hogy őket nem lehet elítélni. Tehát gyilkolhatnak, ölhetnek, kínoszhatnak nem embereket. Nem vonatkoznak rájuk az iraki törvények, mivel ilyen megállapodást kötött az Egyesült Államok az akkori iraki vezetéssel, akiket és őtettek, törvények? és az amerikai törvények sem, mert Irakban Tevékenykednek. Tehát azért mondom, hogy, hogy, hogy ez azért nagyon Na, durva, és hát el lehet képzelni, hogy mi van például Afganisztánban is, ahol a mellett... De szerintem, vannak. ha visszatérünk egy magyar katonára, szerintem a magyar katonáknak azért ugye milyen volt a, a hadsereg helyzete, mielőtt zsoldos katonák lettek, kicsit más, és én úgy gondolom, hogy tapasztalat, meg ilyesmi nem volt, nem feltétlenül azért mentek ki, a magyar katonák, hogy átéljenek olyan dolgokat, amit itt meg se tehetnek. Szerintem nagyon sokan pénzért mentek ki, vagy tapasztalatgyűjtésék, karrier, stb. És, és elképzelhető viszont, hogy amit ott láttak, vagy tapasztaltak, az egy ilyen homogén, békében élő magyar embernek, homogén társadalomból származó, békében élő magyar embernek, így lehet, hogy így, így nagyon így Megzakantja mondjuk a személyiségét. És akkor haza jön, hogy... és utána így, így, így kicsit így nem biztos, hogy kapott olyan mentális segítséget, amire szüksége volt például. Igen, hát azért mondom, tehát azért egy magyar katona is mondjuk ilyen helyeken megfordul Irakban, Afganisztánban, vagy éppen Koszovóban, bár Koszovóban ugye már akkor, amikor a magyarok oda kerültek, nem voltak harcok, de hát azért ott is vannak még leszámolások. Tehát szerintem pontosan így van, egy olyan helyzetbe kerülhet, ami, amit biztos, hogy itt szinte elképzelni nem tudunk itt a Duna-Tisza közén, valahogy itt a Kárpát-medencében, és hát azért mondom, Irakban, meg Afganisztánban meg tényleg háború folyik, és emberek meg. És ez határok nélkül, és, és, és ezt, ezt igen, hát még ha nem is vesz részt benne, tevékenyen valaki úgy, hogy ő bárkit is mondjuk megölne, de pszichikailag látja ezt részesennek, és hogy ezt hogyan tudja feldolgozni? Ez. Mondjuk erre, ö, én úgy tudom, hogy, hogy Amerikában is, ugye hát ez ügy, rengetegen vannak, én katonák, akik hazatérnek, ö, hogy ez így elég hírhet, hogy nem kapnak megfelelő mentális segítséget. Mert ugye, amikor valaki elmegy egy ilyen háborúba, akkor, akkor egyértelmű, hogy szükségük van valami mentális segítségre, miután hazatérnek. Illetve hát ott is még ott vannak. És hát el tudom képzelni, hogy Magyarországnak azért ez még viszonylag új és, és nem is tudunk, tehát azért haltak meg magyar katonák, de még nem olyan nagy számban, tehát nincsen egy olyan története az országnak, hogy akkor most így meg úgy kell reagálni. És elképzelhető, hogy ez, a, ez az ember, aki katona volt, és, és ugye itt kötött ki, hogy ilyen Magyarországon ilyen leszámolásokat, Hajtott végre lehetséges, uh, még kisgyerekek ellen is, csak azért, mert valamilyen származásuk van, vagy valamilyen olyan indokkal, hogy tulajdonképpen rasszista hozzáállás. A, az az eléggé, hát ez egy furcsa, furcsa dolog szerintem. <coughs> Jó, hát ez csak egy motivum, még nem tudjuk például, tehát azért egy kicsit azért mi is itt a sötétben tapogatózunk, hiszen azért ezek még csak az első és sokszor később megcáfolt uh, hírek, események is lehetnek. Az biztos azonban, hogy, hogy egyrészt persze Magyarországon viszonylag kevesen vettek részt és vesznek részt Afganisztánban, a szá néhány száz magyar ugye az nem vethető össze a valamikor mondjuk pedig most szem 60-70 ezer eh, NATO keretében harcoló katona, katonai alakulat tagja vesz részt. Tehát nyilván, hogy a számok miatt is egészen más, és a magyarok mondjuk nem abban a ő vezetben vannak főként az országnak a kelet és a déli részén, ahol a legsűrűsebb összecsapások folynak, például Afganisztánban. De az biztos, hogy ezek mindig olyan, olyan események és olyan dolgok, amiket azért figyelni kell. Engem inkább az zavar, hogy ebbe kapcsolatban milyen kevés az információ. Tehát igazából Nem, nem, még azért nem véletlen. Hogy... Tehát ez is, hogy visszavonták a, a díjat, hogy ez a 100 milliós nyomravezetői díjat. E, vannak ilyen találgatások elég biztos forrásból, hogy hogy ezt nem biztos, hogy visszavonták, csak ez a hivatalos um, verzió. Az uh, egész úgy az tűnik az nekem, az egy, hogy van, nekem szerintem. egész úgy tűnik azért, azért ahogy ezt így lekapták az összeset hirtelen, és előtte már pedzegették, nekem ez egész azt sejteti, hogy ők belülről valaki szerintem közülük dobhatta föl, tehát nekem az a érzésem. És hát vagy azért indítanak... ismerős, és akinek hirtelen százmilliója van, azért ez hát, feltűnik. persze tehát... a 100 millió sok, de, de inkább az, hogy, hogy nekem nagyon úgy, úgy tűnik ez az egész, hogy valaki azért közülük, vagy aki ismert őket, vagy belülről informálhatta a rendőrséget, hiszen már ez az elkülönítés, hogy vannak akikről azt mondják, már most, hogy ők nem vettek részt, meg se vádolják avval, hogy a sorozatgyilkosság, ahol ott, hát azért még nagyon az elején vagyunk, tehát egy sorozatgyilkosság fő gyanúsítottjairól van szó, de már rögtön az erén az első tárgyalási napon ők tudják, hogy ki az, akik nem vettek részt benne, tehát nekem azért úgy se hogy lehet, hogy itt lehet a majd itt fog kiderülni, hogy hogyan jutottak a rendőrök a nyomukra, hiszen ahhoz képest, hogy több mint egy éven keresztül gyakorlatilag nem nagyon tudtunk semmit, most hirtelen pár hét alatt elég gyorsan lecsaptak rájuk, de hát a lényeg az mondjuk tényleg az, hogy, hogy ha valóban ők voltak, és most úgy tűnik tényleg minden jelszintők voltak, akkor rács mögött vannak, és akkor egy ideig legalább felélegezhet az ország is, meg a cigányság is, hogy azok, akik elkövették ezeket a bűncselekményeket, akkor úgy tűnik, hogy Szerintem hallgassunk egy kis zenét. Legyen zene, és akkor mindig próbáltam, itt mindjárt csak nem teltem meg azt a zenét, még mindig akkor adjunk a Bágyi Balázs kvartettől, a pörgetős után legyen most egy rege. Megéltünk egy picit a Bágyi Balázs kortettől, és ez továbbra is a mindenki joga itt az FM98-on. Telefonszámunk. 489 ahova sms is lehet írni. És akkor a roma gyilkosságok és a feltételezett vagy vélelmezett elkövetők után beszéljünk egy másik szintén magyar vonatkozású eseményről amely többször is szerepelt már itt a Mindenki Jogában, ez a gárdisták, mi van a Magyar Gárdával. Ugye a hétvégén több helyen is megpróbáltak a hosszú hétvégén, ugye augusztus 20-a környékén ö, avató szertartást tartani, az szerintük már más mozgalom nevében, az új Magyar Gárda, ez a név is elhangzott. Ezt több helyen megakadályozták. Ugye született ezzel kapcsolatban rendőrségi tiltó, döntés és bírósági jóváhagyása is ennek, tehát elutasították az ez ellen benyújtott jogoroslati kérelmet, így például a szem Egerben Székesfehérvárott akadályozták meg, és Budapesten a hősök teré lett volna egy megmozdulása az új magyar gárdának, legalábbis hogy a szervezők nevezték ezt. És hát a fejlemény az volt, hogy Szentendrén egy magánterületen, területen aztán csak történt valami, amit előre is bejelentettek, csak több órával hamarabb történt ez a bizonyos avató szertartás, és ugye a rendőrség akkor ott beavatkozott és mindenkit igazoltatni kezdett. És ugye az új elfogadott szabálysértés értelmében szabálysértési eljárást indítanak a hírek szerint 176, ha jól emlékszem, Gárdista ellen. Ugye legalább ez azt jelenti, hogy eddig ugye az volt, hogy a büntetőjog szerint lehetett igazából szankcionálni, hogyha valaki egy tiltott egyesület szervezésében, vagy társadalmi szervezet szervezésében vesz részt, de hát ugye itt akkor azt meg kellett jelölni ki az a bizonyos, aki ezt szervezi. ugye ezért volt az, hogy most azt hiszem ennek alapján csak a Jobbik vezetője von a Gábor ellen indul eljárás, de közben a kormány elfogadott egy olyan rendeletmódosítást, amiről szintén már korábban beszéltünk itt, hogy mennyiben a megfelelő módja ez a törvények biztosításának, hogy akár 100.000 forintig terjedő pénzbírtisággal süthatta az is, aki részt vesz egy ilyen, betiltott, feloszlatott szervezet működtetése, Milyennek az a lényege, hogy eddig az volt, hogy csak a szervezőt lehetett büntetni, a többi ugye az nem büntethető, ha csak részt vesz, most már ugye egy szabásértési rendelet módosítás következtében azok a gárdatagok is, akik részt vesznek, a rendőrség és a bíróság szerint feloszlató. Szerintem ez egyesületben... egy jogi ügy, hogy tulajdonképpen ez az új Gárda régi mezben, hogy ez így jogilag akkor hogy is van. Tehát valószínűleg itt van a lényeg, de amúgy a hírekben egy ilyen újabb álláspont is van, hogy, hogy megfenyegette a rendőrség ellenük fellépő embereit az új magyar Gárda avatásán felszól a vona Gábor, illetve szegedi csanát, ha majd hatalomra kerülnek, nem kapnak állást állami szerveknél, illetve a legszigróban fognak ellenük eljárni. Azért ez egy egész más Igen, hát ez a része az, amit amúgy ami, ami azt mondja, hogy, hogy ugye, ha azt mondjuk jogi akkor azt jogi úton kell egy jogállamban megoldani, tehát azért van bíróság, azért fordulna gondolom, azért beszélt Gaudi Nagy Tamás is, hogy a legfelsőbb bíróságunk keresnek felülvizsgatik kérelemmel rendküli jogorvoslat lehetőségét, ami elvben még amúgy megváltoztathatja is a helyzetet. Bár őszintén azt nem hiszem, hogy maga a gárda megszüntetéséről rendelkező feloszlatásra rendelkező döntés változon, de, de van egy pontja amúgy most, hogyha a politikai csatározásokon túllépünk, amely azért tényleg Ö, ö, jogilag is elég kérdéses, én hallottam ezt már olyanoktól is, akik ö, amúgy nagyon is a gárda ellen vannak. Ez a bizonyos, amely, sokat beszéltünk, egyesület és mozgalom. És itt nem csak az, hogy az egyesület és mozgom azért nem ugyanaz, és amellett, hogy azért láthatóan ezt a, a, a gárdának a szervező is a maguk ö, eszközeinek felhasználásával a saját célként akarják úgymond kihasználni, de hát, hogy, a, a, hogy egy polgári eljárás indult azért, hogy ez a Magyar Gárda Egyesület nem felel meg annak, mint amelyen célra létrehozták, illetve a magyar köztárság törvényét sértheti, hogy az ügyészség indított egy keresetet, és azért a polgári jogban ugye is van az a bizonyos keresethez elve, és a keresetben a legjobb tudomásom szerint nem volt az, hogy a mozgalmat is ö, szintessék meg, oszlassák fel, hanem csak az Egyesületet. Tehát Ugye kérdés az, hogy a bíróság hozható e egyáltalán olyan döntést, és kifejezetten az első fokon nem hoztak ilyen döntést, csak a másodfokú főváros ítélőtábla egészítette ki az ítélet indoklásában azt, amikor ugye elhangzott, mert mondták már az első fokú ítélet után is a, a gárdának a képviselő, hogy nem baj, ez csak az Egyesületre vonatkozik, hogy a gárda maga, akik masíroznak, az egy külön mozgalom, és akkor megjelent utána az ítéletben, hogy ez a mozgalomra is vonatkozik. Meg lehet, be lehet tiltani a <coughs> mozgalomat Magyarországon? Hát ugye ez a kérdés, hogy a mozgalom nem jogi személy. De legalábbis ezt, ezt ez ugye nyilvánvaló, tehát nincs ilyen a magyar jog szerint, hogy mozgalom, mint jogi személy. Tehát az azt jelenti, hogy maga úgy nem létezik, ami ellen jogilag föl lehet lépni. A mozgalnak lehetnek tagjai, akik ellen egyénileg, ha elkövetnek valamit, föl lehet lépni. Ugye hát nyilván, hogy ezt akarják kiasználni, ez egy, egyfajta kiskapuként is, ez is tehát azért nyilvánvaló, a gárda Szervezői, hogy hát arra nem vonatkozik ez. De ugyanakkor ez megint csak ugyanaz a kérdéshez vezet, amiről beszélgettünk itt már korábban például a, a új fasizta, a náci megmozdulás kapcsán, ugye, amit betiltotta két héttel ezelőtt, hogy akkor is hogy a rendőrség megint olyan dolgokra hivatkozott, amik nem állták meg a helyüket, hogy a közlekedés másútt nem biztosítható egyebek, És ugye megint ez az örök dilemma, de hát hogy egy olyan cél érdekében, hogy ne lessenek fasiszta, meg egyik szervezetek nem, vonulhassanak fel mondjuk Budapest utcáin, hogy akkor megengedhető ez, hogy a jogállamban a jogállamnak a törvényeit kiátszuk, vagy, vagy nem úgy használjuk, ahogy az kell, vagy avar ellentétesen alkalmazunk és erre mondtam én is azt, hogy ez nem megengedhető, akkor tessék olyan törvényt hozni, amely megtiltja, hogy náci jellegű szervezetek Budapesten megmozdulást, vagy Magyarországon megmozdulást tartsanak, vagy bármilyen hasonló gyűlöletkel. Azért kíváncsi lennék, hogy akik a... Erről két dolog eszembe, elnézést. Az egyik az az, hogy, hogy vannak ilyen kultúrközi, szociálpszichológiai vizsgálatok, amik egyértelműen megállapították, hogy a történelemben nem egyszer történt már meg az, hogy ilyen kultúrközi különbségekért kommunikációs félértésekből adódóan háborúk, háborúkat eredményezett ez a félértés, és hogy azért kíváncsi lennék, hogy akik így kim vannak egy ilyen gárda mozgalmi, Megmozduláson. Megmozduláson, hogy ott azért az embereknek úgy egyenként mi a vélemény arról, hogy egy, egy kis gyereket lelőnek, mert valamilyen származása van. Tehát azért én nem, én nem tudom, hogy itt ez, ilyen, ez, ez egy ennyire tiszta dolog lenne, hogy mindenki, aki ott van, az ilyen vagy olyan. Tehát ugye ezért ez tényleg nem arról van szó, hogy ilyen náci táborban voltak Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem ez teljesen más, nem, nem. Tehát megkeverjük azért a dolgokat. Tehát a, a náci felból, úgyhogy a Hessnek volt az a évfordulója, amit itt megakartak kifezetten ö, ö, új náci jellegű szervezetek semmi közel nem a gárda, aztán nem a gárda volt. Tehát ez volt, amit ugye megtiltottak, ezek több helyen akartak megemlékezni, és mindenfajta indoklással, de olyan indoklással, ami nem igazán állta meg a helyét, hiszen a gyülekezési törvény szerint nem lehetett volna megtiltani. Egyes emberjogi szeretek, például a Helsinki Bizottság vélemény az, hogy feloszlatni lehetett volna csak, de nem előzetesen megtiltani, hiszen az a két tiltók, amit mi sokszor el szoktunk mondani, közlekedés más úton nem biztosítható, vagy a népképviseleti szervek, bíróságok működését súlyosan veszélyeztetni, ez a két ok nem állt fönt, tehát ennek alapján a rendőrség előzetesen nem tilthatja meg. Ugye itt jön ez a bizonyos ö, ok Magyarázat, hogy a jogállamban, ha ezt mondja a törvény, akkor bizony, ez azt jelenti, rosszal lehet, hogy rossz a törvény, ezzel lehet vitatkozni. Én nem hiszem, hogy igazából a törvény rossz, de biztos dolgok, biztos, hogy kiegészítésre szorulnának, de akkor be kell tartani. Tehát akkor azt jelenti, hogyha a magyar törvények nem tiltják meg azt, hogy egy neonáci szervezet felvonulhasson, hát akkor bizony egy jogállamban az azt jelenti, hogy felvonulhatnak, ha bűncselekményt követnek el, vagy ha más módon Ugye sértik mások jogait, akkor lehet beavatkozni, fel lehet oszlatni. őket, ugye erre hivatkozott a Helsinki Bizottság is, hogy előzetesen betiltani nem, de a hatályos magyar törvények szerint ők feloszlatni lehetett volna ezeket a szervezetek teknek a megmozdulását. A mostani dologban is azért mondom, hogy ez teljesen más. Tehát nyilván, hogy a Gárda a tagja azt mondják, hogy nekik semmi közük ahhoz, amit ezek mondjuk vegyük úgy, hogy elvetemültnek nevezhető gyilkosok elkövettek, saját egyéni, vagy ki tudja milyen gyűlölettől vezérelve. Azt mondják, ugye ezt mondta a képviselők itt, a ügyvédjük is, hogy a magyar Gárda eddig az ő tagjaihoz semmifajta roma ellenes kifejezett fizikai atrocitás nem fűzhető, ilyet nem követtek el, ilyenne nem is vádolták meg őket, hogy a bírósági ítéletben is szerepelt, hogy kifejezett fizikai erőszak nem történt soha. Tehát azt mondják, ez egy teljesen más dolog, ők azt mondják, ők azért vonulnak fel, hogy fellépjenek, a szerintük sok településen, Magyarországon megjelent közbiztonság teljes hiánya miatt, és hogy olyan személyek ellen, akik az a vádolnak, hogy úgy a idézőjelben cigány bűnözésnek a részesei és rettegésben tartanak mondjuk kisebb falvakat településeket. Ez a hivatalos indoklás a részükről, de ez nincs köze ennek a bizonyos gyilkosság sorozatnak. Hát csak áttételesen mondhatják sokan, hogy egy ilyen légkörben ugye ez valószínűleg nem kedvez annak, hogy valaki megpróbáljon mondta, hogy te mondtad, hogy, hogy mondjuk pszichológiai vagy egyéb módszerekkel megtalálni egyfajta kapocs, lehetőségét a többség, a kisebbség érdekei és sokszor ütköző érdekei között. E, a, a, van egy pár forrás, amik szerint a mostani hétvégi eseményeknél az volt, hogy a gárdisták igazoltatásukkor ápátsávas kendőkkel arcukat eltakarva zsidóztak és hazaárulóztak jó hát e, ezeket... szembe intézkedő rendőröke. Hát én nem tudom, hogy, hogy el tudom képzelni, hogy mondjuk... Oda, menj, rend, rend, oda mennek rendőrök mondjuk 50 emberhez, és abból mondjuk öt zsidózik és hazárulózik, és akkor megjelenik a hírekben, hát hogy zsidóztak és Én azért mondom, ezeket azért nem igazán nem szoktam én sem mondani, mert, mert uh, mindig ki lehet ragadni olyanokat. És lehet, hogy ez jellemző biztos csoport, akár többségre is, de lehet, hogy nem. Tehát a médiából a szempontból azért tényleg uh, sokszor a egyáltalán nem objektív, szemlélő vagy információt közül szerepét játssza el, biztos, hogy van köztük, hát én is voltam például, volt ez a bizonyos antifasiszta nevezett, rasszizmus ellenes megmozdulás ott, ahol a jerry is beszéltünk, ugye, akiről majd még szó lesz az adásban. Akkor ott voltak, akik megjelentek, és különféle trikójukon lehetett látni, hogy hova tartoznak, tehát mondjuk, hogy Budaházi György kiszabadítását követelik, és ott volt köztük egy gyerek hölgy, akit már többször láttam én sok radikális szervezet megmozdulásán, aki kifejezetten ott zsidózott, de hát Zsidózott azt, az, az irányában, aki neki valamit mondott. Ha a rendőr mondta, hogy legyen szíves, hagyja el ezt a helyet, akkor ő. Tehát ilyen van, de, de, de szerintem mondom, ez nem az, azt, nem mondhatjuk, hogy az egészre mindenkire jellemző. Az pedig, hogy mit gondolnak a fejekben, azt, azt nehéz egyelőre tudni, mert nem nagyon látok erről igazán riportokat, hogy beszámolnának maguk a gárdisták, hogy ők de nem a én vezetői, beszéltem egy hanem értem ők emberrel. gondolják. egy interjút nem tudok mutatni. De azt így egyértelműen el tudom mondani, hogy van egy pár ilyen, ilyen kommunikációs uh, hézag. Mármit abban, amit ők mondanak. Igen, igen. Tehát, hogy vannak emberek, akik ugyan zsidóznak, meg így, meg úgy, meg hajrá magyarok, meg stb. Ugyanakkor Egyenként nincsen bajuk se cigányokkal, tehát hogy, hogy olyasmi, hogy bántalmazni valakit azért, mert valamilyen származása, az úgy nem, nem jellemző. Ellenben nagyon-nagyon általánosítanak, és hogy vannak, amiket lehetett hallani hírekből, hogy ilyen extrém, borzasztó esetek, amit cigány családok követtek el, és, és akkor azt így ugye, felnegyítják. Ugye olasz szokták, ugye, hogy Felnegyítják, és emlegetni. így, és akkor így cigányoznak, de közben nem, tehát ők nem kutatók, ők, ők nem vigyáznak a szavaikra, és nagyon-nagyon de nem úgy értik, hogy egyenként emberekre vonatkozóan, hanem, hanem egy tulajdonképpen sztereotípiákban beszélnek, és ez ezért furcsa, mert ugye ez így tömegesen van, innen tehát az utóbbi három évben um, több, több emberre is beszéltem, de most így tíz fölöttre gondolok. Tehát, hogy így, akik így konkrétan ezzel foglalkoznak, és én így próbáltam így körbejárni, és ilyen hosszú, hosszú beszélgetésekbe elegyedtem velük, hogy akkor ez most pontosan hogy is van. És, és hát ez volt a végeredmény, hogy ők nem gondolják azt, hogy egy-egy hogy személlyel van gondjuk, hanem így általánosságban beszélnek. Mint hogyha <coughs> most ide jönne egy amerikai, és azt mondja, hogy a magyarok mind ilyenek, meg olyanok, és tadada, Ugye volt itt a múlt héten, aki hallotta a műsorunkat, a Picture the homelessnek a egyik képviselő, le telefonon készítettem vele interjút, Rob, aki elmondta, hogy hogyan próbálják segíteni itt a hajléktanok között az önszerveződést, és azt mondta, hogy ők el látogattak itt nem csak Budapestre, vidékre és Szegedre is, hanem megnéztek egy roma közösséget is, és hát azt mondta, hogy egy falu szélén élő a, az a fajta roma közösséget, ugye, amelyik a legnagyobb nyomorban él Magyarországon továbbra is, és azt mondta, hogy olyan viszonyokat látott és tapasztalt, amit őt az 50-es, 60-as évek Amerikájának a déli államaira emlékeztetett a, a fekete amerikaiak sorsára, és azt mondta, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag ezen a helyzeten igazából csak akkor lehet változtatni, hogyha Hogyha, hogyha történik a társadalom részéről, és maguk az érintettek részéről inkább egyfajta, egyfajta akció, ami lehet egyfajta ez a polgári engedetlenség. Tehát valamivel ki kell váltani azt, hogy a, a társadalom egyszerűen foglalkozzon velük. Szavakban mi is foglalkozunk, de, de igazából a, a tényleges hatékony fellépés elmarad. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Károly vagyok, Jókon. Na akkor ezzel az előző témával kapcsolatosan szeretnénk hozzászólni, amit én itt tapasztalok, ez ilyen, ez olyan szóval tudnám kifejezni a toposztót uh -huh. megváltoztatni, hogy ígéri, hogy toposzolnak. Ezt már hangoztatta nemrég egy, egy, egy politikus is, de igen, Mikor? Mi, mire vonatkozik? Hát a, a rasszista. Uh -huh. De, és még egyszer pontosan, mit is jelent az, hogy toposzolnak? A toposz az, az, az, az azt jelenti, hogy ö, valaki, valamely csoportra valóságos vagy állítólagos jellemzőket, tehát hogy, amit én is említett, hogy beszélget, mert én is szoktam beszélgetni emberekkel, és ezt tapasztalom, <coughs> hogy ö, bankárok, azt mondják a zsidók, bankárok, stb. stb. cigányok nem dolgoznak, igen, hát ezek tehát az általánosítások. Vagy uh -huh. például csehekre értve népeknek a jellemzői, vagy franciákra értve a francia nép jellemzői például. Tehát, ilyen, tehát ezt értem azal. A... Na jó, hát ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy... De mondjuk ez még nem negatív. Hát lehet negatív is, de hogy ez mondjuk... De lehet olyan... negatív is, természetesen. Elég, elég régóta van. És változott lehet... ez a toposz? Mondjuk Magyarországon az utóbbi egy-két évben? Változott, igen. Miben gondolja egy változó? Hát nem is jó kifejezés, hogy változott, hanem hogy nagyobb mértékben halljuk ezeket a kifejezéseket. ezeket a... Hát nem az általánosító igen, hát meg, tehát azért halljuk, mert most már ugye ezekkel ugye ki lehet állni az utcán, és lehet ezt kiabálni, menni. Büntetlenül igen. Hát büntetlenül, az a kérdés, hát igen, hogy kell ezt -e büntetni, mert hogy azt 89 mondja... 89 előtt azért büntet, büntetve lett volna, de hát az emberek nem álltak ki ezzel. Ez, és, és ön szerint ezt büntetni kellene, hogyha valaki ezt mondja, vagy hogyan kell szerintem ezzel fele? Szerintem nem kéne büntetni. És akkor mit lehet tenni? Mert hogy azt mondja valaki, én is amúgy annak azt mondom, hogy ugye ez valahol, még ha ilyen elfogadhatatlan számomra is elfogadhatatlan nézeteket de képése valaki, valaki, de valahogy ez a vélemény szabadságában benne van. Fel, akkor igen, akkor ma. Csak hogy itt az van, hogy ugye ez a bizonyos, amit sokat emlegetünk Magyarországon is, hogy mi legyen a gyűröletbeszéte, hogy azt mondják, valaki mondjuk Zsuzsa mondhatja, hogy hát ez ezektől a toposzoktól lehet eljutni utána a. a gyilkosságokig, hogy embereket nem csak, hogy általánosítanak, vagy megbélyegeznek, kiközösítenek, ha hanem ilyen alapon, ilyen alapon mondjuk megtámadnak, megölnek, vagy népeket kiírtanak. Ja, igen, sajnos ez most ez a régiókban is népek és népek között felerősödött és akkor mit lehet, mit lehet tenni? Mit kellene tenni? Ha a büntető jogi fellépése az nem járható, csak ha konkrét bűncselekmény van. Mi tehető? Én nem tudom megmondani azt, hogy mi tehető. Mert nézek például egy románt, most inkább a románt, vagy inkább szlovák. Jó, egy mit, mondanak a magyarok, mit mondanak a magyarokra? Most, tehát, hogy bioletikus próbárom. Hát most akkor... Itt a világosítás Magyarországon, ha ott viszont támadják a magyarokat, a magyarságot, akkor itt nem fővilágosításon ne legyünk szlovák, ne legyenek szlovák ellenesek az emberek. Igen, csak a Ak közösség. Hát akkor is akkor hogy... ez nehéz. Tehát hiába világosítanak föl, ha mást tapasztalnak, és mást hallanak a médiából, meg mást éreznek a bőrükön, a magyarok kint, vagy a kimenő magyarok, ott a saját bőrükön, akkor itt Magyarországon nem lehet az ellenkezőjét tenni. Ők nem tudják az ellenkezőjét tenni, hiába hallják a fővilágozítást, hogy csak itt, ráadásak. Itt megint egy kicsit az van, hogy, ugye, hogy azt mondjuk, hogy mit mondanak a magyarokról a szlovákok, de hát a de szlovákok az, az a, a, a, a, mit tudom, egy kormányfőt jelent, vagy egy, egy pártvezetőt, vagy annak a képviselőt. Úgy, ha Magyarországon... Ha nem, hogy... nem tudunk beavatkozni az, hogy ha ottan szítják a magyar ellenességet, Világos, csak mi, itt az lehet különbséget tenni, mi az állami szintre éppen a, a, a, a filoszlovákizmust e, emeljük, a szlovák szerezet emeljük, akkor hogy pont az ellenkezés fogja kiváltani a magyar társadalomba, ha ott a magyar ellenesség van. Hát én ezt akartam így kifejezni. Uh -huh, uh -huh. Köszön. Köszön. Szerintem nincs megoldás. Jó, akkor köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Viszont én a... Nekem erről azért van egy véleményem, hogy... hogy arra... Szerinted van az én megoldás. <gül> Nem, én azt akartam mondani, hogy ez fontos hozzátenni azért, hogy az általánosítás egy, egy normális emberi tevékenység abból a szempontból, hogy rengeteg információ van az embereknek az előterében, és hogy ha nem általánosítana az ember, akkor képtelen lenne nagyon sok mindent memorizálni. Tehát ez nagyon sok mindent segíti az embert. De, de amikor már ilyen szintig elfölj, hogy egy-egy népcsoporthoz ez és ez és ez a dolog uh, hozzájárul, és, uh, és nem veszik figyelembe azt, hogy amikor uh, a negatív dolgokat hozzácsatolják, és ezt uh, hangoztatják egy-egy etnikai csoporthoz, a, akkor uh, annak milyen következményei vannak. Tehát ez a baj, hogy uh, én úgy érzem, hogy, hogy uh, tényleg nem mindenki tanult uh, módszertant és ilyesmit. Tehát ezek hétköznapi emberek, akik a, az általánosításukat hangoztatják. Miközben ők maguk nem gondolnak arra, hogy egy-egy szeméről egy-egy személlyel kapcsolatban nekik konkrétan bajaik lennének. Tehát euh, én nem hiszem, hogy bármelyik euh, embernek, aki itt Magyarországon van, nagyon-nagyon extrém és kevés lehet az, aki a, a cigány gyerekkel kapcsolatban ilyen gyűlölködően, stb. stb. viselkedne, illetve gondolkodna. Tehát itt azért nem arról van szó, én ezt próbálom hangsúlyozni, hogy hogy, tehát az, hogy általánosítunk, az egy normális dolog, és ezzel az információkat lecsökkentjük, hogy jobban tudjuk őket kezelni, tehát ez teljesen oké, okay, de, de amikor már így elfajul, és, a, és az általánosítást hangoztatják az emberek, az tényleg nagyon veszélyes lehet. Jó, itt azért az általánosítás és általánosítás között azért valók lenni kell egy kis különbséget, hiszen nyilvánvalóan van bizonyos általánosítás, ami, ami ahogy te is mondod valahol, ez egy normális reakció egy embernek, hogy próbálja szintetizálni, leegyszerűsíteni, hiszen nem tudja elmondani, igen, te is más vagy, meg ő is persze, hiszen tudjuk. És hát valószínűleg az olyan általánosítások, például mondjuk egy példát, vannak pozitívak is, tehát hogy a magyarok milyen, milyen ok, hogy, hogy hogy értenek, nem tudom, a matematikához, vagy nagyon jól tudnak lovagolni, vagy bármi, vagy a franciák szuperül tudnak főzni. Hát ugye ez, ez egy ilyen általánosítás, amire azt mondja, hogy egy franciának mondod, akkor biztos még ők is, és ez nem, nem ezekkel van a gond, hanem nyilván van azokkal a negatív uh, sztereotípiákkal, egyéb Isméti megkülönböztetések kirekesztő gondolatokkal amely ugye eljut utána aztán a, a konkrét gyűlölethez, és ha mert, amire példa van hát Magyarországon is. Tehát nyilvánvalóan az ilyen általánosítástól, hogy mondjuk a cigányok nem dolgoznak, a cigányok azok, azok, azok, azok csak a segélyért vannak, attól eljutsz utána a ez, ez konkrét, a hát ez a baj. Halló? Halló, jó napot kívánok! Bakos Mária vagyok, és Károlynak igaza volt, hogy nem lehet semmit tenni, nem nagyon, é, így mondanám, mert az eh, embereknek az egyéni családi felfogása az beléjük kivódott, azon már nem nagyon tudunk változtatni, csak azzal, hogyha valahogy a médiában nagyobb szerepet kapna a spiritualitás, hogy spirituális lények vagyunk, hogy megtapasztalni jöttünk ide mindenfélét a földön, meg még a szám, És hogyha ezt ez tudnánk, hogy nem a majomtól származunk, hanem szellemi lények vagyunk tulajdonképp, akik, ha ez szerepet kapna, nagyobb szerepet kap, vagy nagyobb szót kapna a médiába, akkor, akkor nem lenne ekkora cigány elleneség. De elmondanám azért egy saját tapasztalatom a cigányokkal. Lakást vásároltam, mindegy lényeg, hogy rajta maradt egy tartozás a cigányoké. És Elkezdtem értük imádkozni, először harcoláztam össze, vissza, semmire nem mentem vele, csak még jobban föllobbant az ellenségeskedés. Elkezdtem értük imádkozni, és két hónapon belül jelentkeztek, hogy fölvettek kölcsönt és kiegyenlítik az adósságukat. Hát azt mondta a végrehajtó, hogy ilyen nincs, ilyet még nem látott. De ennyit használ a spiritualitás, hogy reggel ezt imádkoztam, értük, most segíts meg Mária, mit tudom én, nem, meg a mi atyánkot, És hatott rájuk. A tudat alattiukba átment, hogy én jót akarok nekik, hogy az üdvösségük éri azért, hogy ne szenvedjenek, mindegy, nem, nem, nem, nem, nem, hogy ez sok felé vezetne. Jó, köszönjük Köszönjük a, Aleg, hát ma, mindegy, lényeg az, hogy jelentkeztek és No Ez egy viszont jó viszont példa nem volt, köszönjük lesz. szépen. Köszönöm, viszont, viszont. Tehát ilyen is van, hát hogy a spirituális hozzáállás, az ima vagy más, de az is lehet, hogy, és azt is el kell fogadni, hogy lehet, hogy tíz esetből ból azt látjuk, hogy nem az történik, és ezért, vagy az történik, amire gondolunk és általánosítunk, de ha már van egy külön példa, akkor, lám, akkor az emberek el tudnak gondolkodni, hogy lehet, hogy mégsem így működik minden, és azt hiszem lehet, hogy... E, azt mondjuk azért hozzámondanám, hogy azok a pozitív példák azok azokról jó hallani, hogyha az többet lenne a médiában, illetve a hírekben, az mondjuk nem ártana, az egy kellemes dolog hát, És lehet, pozitív volna? dolgokról, igen. Hanuk? Jó napot kívánok, István vagyok. Ezt, ezt, ezt szeretném mondani, hogy hát igazából egy dologról most itt a műsor során nem volt szó, hogy, hát, hogy micsoda a társadalmi problémák vannak itt a cigányásággal kapcsolatban. Tehát a, az, hogy a cigányságnak én most nem tudom hány százaléka, de 80 a körül van, aki nem dolgozik körülből. E, a nagy részüknek nagy részt a, a nyolc általánosan nincsen meg, tehát gyakorlatilag a munkaerőpiacon, piacon elhelyezhetetlenek. Tehát, Így van. És gyakorlatilag ez, ez a legnagyobb probléma. Tehát addig, amíg ezeket a problémákat a társadalom valahogy nem tudja kezelni, addig, addig ez a kérdés valamilyen formában mindenképpen fönt lesz tartva. Tehát mit tudom én, vannak olyan Területek, vagy vannak olyan cigány közösségek, ahova például a rendőrök be se menni. Egyszerűen. Be se menni. Tehát e, e, e, e, e, e, e, e, ezek az emberek gyakorlatilag a, a nagy része a, a rendszerváltás óta gyakorlatilag elveszett a munkáját. Igen, igen. És akkor, igen, hát ezzel azért nem beszéltünk, mert mert korábban elég sokat beszéltünk Erről, hogy itt ez egy komoly Társadalmi-szociális probléma, amit ön említett Valóban a rendszerváltozás után is azért érdekes, amit mondott, hogy Valóban a munkanélküliség A, munka, a és garánya az adott Lakossági csoporthoz képest Egyes cigány e, lakta Településeken akár 80-90%-os is lehet, hiszen nincs munka Az is igaz, hogy a többségük Nagyon alunk képzett, tehát Akár még a nyolc általános sincs meg de hogy ugyanezek a közösségeknek a 80-90%-a a rendszerváltozás előtt dolgozott, segédmunkás, tehát de a végzettségének megfelelő munkát tudott végezni, tehát ez a fajta probléma így jelentkezik. A másik pedig hát van azért nem csak a munka területén ez a súlyos jellegű probléma, ami a szegénységhez kapcsolódik, és utána természetesen adnak minden következményéhez, akár még a bűnözéshez is. De a másik része maga az oktatás, amivel itt elég sokat foglalkoztunk szintén, tehát az új generáció számára sincs meg az, hogy ebből a környezetből kitörjön. Hiszen eleve a többségük Tentus, szegregált iskolába kerül, kisegítő iskolákba azt látja, hogy neki... A támogatások nem oda mennek. A és ugye ma már a mai, mai magyar társadalom, mai magyar oktatás arról szól, hogy bizonyít komoly pénzeket kell belefektetni a szülőknek, hogy ha azt akarják, hogy a, a gyerekeik egy jobb megfelelőbb ö, oktatásba részesüljenek. Tehát erre önszerint milyen választ tudna adni a társadalom. Hát én úgy gondolom, hogy a legfontosabb ö, válasz egyrészt a cigányság részéről kellene, tehát ö, anélkül, hogy ők ebből a helyzetből ö, ö, tehát az ő segítségük nőkül tehát nem úgyse fognak tudni kijönni, tehát ez tehát arra például mindenképpen szükség volna, hogy, hogy megkövetelni a nyolc általános elvégzését, valamilyen tehát a szakmához való segítséget mindenkinek, tehát az, a, a, arra nem lehet számítani, hogy segítmunkásként valaki el tudjon helyezkedni. Másrészt, másrészt meg, meg az önkormányzatok szerintem nagyon sok helyen alkalmazhatnának egy, egy részt, bizonyos munkerüket, tehát az országért le van robbanva. Igen, de hát ez, én azt mondom, hogy ezt értem, csak le van, csak hát azt mondják, mondjuk én csak mondom Prova másik oldalt, hogy van ebben az országban most már hivatalosan több mint fél millió munkanélküli, talán 4 millió dolgoznak, a félmillióhoz én még hozzáteszek két-háromszázezer olyan embert, aki szintén munkanélküli, de már kiesett a, a egész már a regisztrációból is, van még fél millió majdnem, aki rokkant leszázalékol, tehát ez, ez tényleg egy nagyon megnyomorított helyzetű lakosság sok szempontból, és ebben a környezetben, hogy gondolja, hogyan fognak a romáknak például munkát biztosítani, akkor az lenne első válasz, hogy nem, hogy 8 általánossal nincs munka, hanem érettségével sem tudunk neked munkát adni, mondjuk Hajdóviharban, vagy Borsodaboy Zemplin megyében. Egyet értek, de én gondolom, hogy hogy itt lehetne egy csomó mindent építeni ebbe az országba. Tehát ha végignézzük a falvakat, mindenütt volna mit csinálni. Igen, csak erre a mondják azt, hogy, hogy, hogy a pénzt, az, hogy, hogy itt például munkaerő bevonásával építkezések legyenek, hát ez mindenképpen azt, azt, azt sejteti, hogy, hogy bizony itt állami beavatkozásra van szükség, állami pénzekre, amely, itt az építőipart Fellendít, ugye azt mondták, hogy az autópályák miatt itt ezek a térségek, ugye elmegy ott a M3-as, és ugye nyíregyháza környékén, hogy majd fellendíti, én nem nagyon látom, hogy ettől igazából ezek a térségek lökés kaptak volna a városokon kívül. Hát igen, de úgy gondolom, hogy, hogy a segély helyett mindenképpen ö, ö, bér, tehát, hogy bér formájába kellene és, és munkaformájába kellene ö, kifizetni, tehát hogy, hogy átvinni a segélyről a munkára, mert addig a cigányság se lesz érdekelve ava, hogy, hogy ő dolgozzon. Mert hogyha megkapja a pénzt munkanélkül, akkor nyilvánvaló, hogy, hogy nem lesz érdekelve, hogy ő dolgozzon. Nem lesz érdekelve a, a, a, abba, hogy elvégezze a nyolc nem lesz érdekelve abba, hogy, hogy szakmát tanuljon, tehát gy gyakorlatilag ez egy olyan fajta rendszer, amiből ebből a formából, ha a rendszert nem változtatják meg, ebből a rendszerből nem lehet kilépni. Tehát a rendszer, rendszer kell valamilyen formába megváltoztatni. Igen, hát a rendszernek a, a, a lényeges részegit. Tehát az, ez önmagában a rendszer, ez így beleszorítja a szigányságot egyfajta szerepbe. Kaptunk közben egy sms üzenetet Zsoltól, aki azt mondja, hogy sőt, még diplomával sincs munka. Ugye hát ez a gond, tehát az, az a rész, hogy például általános iskolai végzettséget, vagy mondjuk szakmát tanuljon valaki, ugye ez több éves periódus, ez biztos, hogy befektetni kell, valószínűleg állami segítség nélkül ez biztos, hogy nem megy. Számomunk az a gond több, egyrészt egy nagyon komoly, ebben én abszolút egyetértek, hogy, hogy egyrészt az államnak is kell, másrészt az érintetteknek is, tehát a cigánságnak is gondolnia kell arra, hogy hogyan tud egy olyan perspektívát találni, úgyhogy akár kikényszeríti a államtól is a beavatkozást, hogy valahogy ez a helyzet megváltozó, de nekem igazából tényleg az a gondom, hogy abban a térségben, ahol mondjuk például Zsolt azt mondja, hogy még diplomával sincs munka. Tehát ott, ott bármilyen jó akarat meg, ha még azt mondjuk, hogy a, a, a cigány vagy nem cigány ember, aki most segélyen van azt mondja, hogy nagyon szívesen szerintem mindenki azt mondja, hogy ha lenne munka, inkább elmegy dolgozni, ha többet kap érte, már pedig azért ez a, a, a segélyek még a minimálbért sem nagyon érik el, tehát abból nem hiszem, hogy valaki nagyon jó emberhez méltó életet tud teremteni, vagy a gyerekeinek ételt tud adni, tehát azt mondom, hogy ha lenne munka, valószínűleg olyan munka, amit meg is fizetnének, mindenki elmenne, csak mi van akkor, hogyha nincs. Hát ez, ez ugye most a magyar. Mindenkire vonatkozik a ez? Igen, igen. Hát ez. A tehát a magyar egyrészt a politikai helyzetnek a megváltozása fog hozzávezetni, mert hogy, hogy úgy tűnik, hogy a mostani politikai vezetés nem érdekelt abban, hogy ezt a helyzetet megváltozatassa. Tehát gyakorlatilag ennek a politikai garnitúrának a ez a fajta helyzet, ez, ez pontosan megfelelő. M másképp ugye változhatott volna. Tehát... Igen, de most vegyük az, hogy változni fog a politikai felállás, mit fog változni a cigányok helyzetet. Tehát én nem nagyon láttam hogy bárki, bármelyik pártól, hogy, hogy új programot helyzet volna, hogy hogyan fogja megváltozni, nem csak a cigányság általában a szegénység helyzetét, a segélyek helyzetét, hogyan fog munkaalkalmakat teremteni, tehát nagy szavakat hallottam, de hogy a konkrét helyen, ahol mondjuk 90%-os a munkanélküliség, ahol nincs segyár, nincs üzem, ahova nem települ senki oda, tehát jó szándék hiába van, egy önkormányzatnak van, mondjuk 5-10 alkalmazottja az 1500 fős faluból. Még 10-20 ember talán közmunkára tudnak alkalmazni, de hát nincs pénzük már arra sem. Akkor hogyan lesz ott megoldás? Hát én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog először is az, hogy, hogy tan, tehát a tanítás. A munkaügyi központok csinálnak bizonyos fajta tanfolyamokat. Ezeknek a nagy része, Felesleges, felesleges, és teljesen, tehát én is végeztem el olyan fajta tanfolyamat, amiből gyakorlatilag tudomásom szerint 18-unkból 1-2 tudott elhelyezkedni azon a helyen. És valóság mennyi pénzbe került, ugye? És akkor és ki van pénz pipálva, pénzült. hogy lám itt átképzés meg, munkaerőképzés igen, van. Igen, igen. A, gyakorlatilag a munka, a, a, a, tehát a munkari ügyi központoknak ez a fajta e, tanítás szervezés ez borzasztóan hatékonytalan gyakorlatilag bizonyos fajta köröknek ö, biztosít, biztosít jöverelmet tehát itt is a korrupció belekerülje igen, tehát gyakor gyakorlatilag ezeket a pénzeket olyan helyekre kellene át ö, csoportosítani, ahol ezt hat hatékonyabban tudják felhasználni ez gyakorlat. Tehát pontosan tudja az ember, hogy mondjuk például a múlt médiafejlesztő ezt mondjuk én ezt végeztem. Médiafejlesztő az jó hangzik, ez mit, mit akar? Hát ilyen szá, számítógépes. Tehát ilyen web, weblapok, meg egyebek. Ebben az esetben ilyen cd romnak a, a készítése. készítése. Uh -huh. Ebben nem lehet elhelyezkedni. De van egy csomó olyan szakma, amit gyakorlatilag lehetne, tehát, hogy, hogy mit tudom én, van egy olyan, tehát olyan, olyan szakmák, amiket keresnek, ez a kezdve egy, egy olyan, egy csomó szakma, amiből viszont el lehetne helyezkedni. Tehát gyakorlatilag van lehetőség, tehát volna lehetőség a pénzeknek az át, tehát hatékony felhasználásával, de úgy tűnik, hogy erre, tehát nem, nem ez történik gyakorlatilag. Így van, és hallottan olyan például, hogy vannak uniós pénzek, beszélünk, hogy hú, Magyarország előtt milyen lehetőségek nyíltak meg, pályázni lehet hallottan olyan programról, fejlesztésről, amely például azt mondja, hogy azt tűzte ki cél, hogy 5-10 éven belül mondjuk akár iskoláztatni elérni, hogy minden második roma gyerek nem, középiskolai végzettséget legalább szerezzen, vagy szakközépiskolai végzettséget, vagy hogy e, csatornázzák, lássák el folyó visszel és szüntessék meg a roma telepeket? Én nem hallottam, de én úgy gondolom, hogy a legfontos, tehát a, a, a legnagyobb befektetés az a tanulás. Tehát, hogyha ha ezek a gyerekek elkezdenek, szakma, szakma kerül a kezükbe, mondjuk nem is a hanem a legfontosabb, mert a középiskola magában most jelenleg ugye, vagy egy gimnázium az nem jelent szakmát. Tehát gyakorlatilag ott vannak, ahol a part szakad. De hogyha valakinek a kezébe egy, egy, egy szakma kerül, abban az esetben már megsosszorúzódik a lehetősége. És a, gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ez a fajta befektetés jelentene, hozna a legtöbbet. Hát mindenképpen ebbe az irányba kellene elvinni. Na most a azt hiszem 2002 előtt volt a, a Fidesznek egy olyanfajta kezdeményezése, hogy, hogy azok nem kapnak segét, akik, akik nem végzik el a. a azoknak a gyerek. A, akiknek a gyerekei nem járnak iskolába, azok nem kapnak segét. Na most egy óriási felháborodás volt, és akkor ezt megszüntették tudomásom szerint ezt a dolgot, ami, ami egy nagy hiba volt, mert hogy hát valamilyen módon ösztönözni kell a, a cigányságot arra, hogy igenis végezzék el a középiskolát, vagy a, az iskolát is ezután van lehetőség rá, hogy hát már tanulni. Tehát igen, csak hát, itt, itt ugye az is felmerül, hogy nyilván van egy, mondjuk, hogy bármi is, hogyha nem jár az iskolába, ki tudja mi miatt a gyerek, de hogyha nem kapják meg a segélyt, akkor itt, itt téheg, éhezik, nyomorog, mondjuk egy 5-6-7 fős, 8 fős család, és akkor mondjuk ebben taszítják mondjuk a bűnözés felé, hiszen ha, ha nincs más lehetőség, hát valóban meg kell szerezni, akár lopással, akár mással azt a betevő falatot. Tehát valószínűleg ezek a dolgokat valószínűleg egy sokkal árnyaltabban, is, és a helyi adottsághoz jobban igazodva kellene. De hát mindenki, én van egyetértek, hogy az a oktatás az kulcs kérdés lenne, és... Ha például olyan cigánság lenne az új generáció, hogy elérni tényleg, hogy legalább a középiskolát fejezebb a többség. És most mondjuk most nyelvet, nem nyelvet nem. legalább egy középfokú nyelvet például megtanulnák angolul, szerintem az is nagy segítséget jelentene, óriási segítséget számukra felemelkedésre, csak hogy ez nem realitás Magyarországon most, ahol mondom a, a, a romáknak egy jelentős része kisegítőiskolákban, vagy szegregált iskolákban jár, ahol eleve az oktatás színvonal olyan, hogy még ha is végzi akár papíron azt a az általános iskolát, hát akkor is a tudása az mélyen alatta van, mint amit, amit megkövetel a mai modern világ. Én, én nem, nem gondolom, hogy, hogy ebből a helyzetből nem lehet kijönni. Tehát, e, tehát meg vannak, te, tudjuk, hogy vannak, tehát megvannak ezek a lehetőségek, tehát az oktatás Egy az a legfontosabb. Hát gyakor, gyakorlatilag más irányba nem lehet menni. Tehát, ha, ha az oktatást nem, nem próbáljuk, tehát az oktatás irányban nem próbáljuk a dolgokat vinni, addig a helyzet változatlanul marad. Igen, én abban egyetértek, hogy oktatás az új generáció számára mindenképpen a kulcs valóban. Középiskola, sőt, juttassunk minél több romát, hogy, hogy tényleg a saját erejével, de támogatással le tudjon jutni példá egyetemekre, ahol tényleg számorányukhoz képest minimális a a roma diákok száma, akik bejutnak ellenben, aztán utána a többségük ugyanolyan lesz, mint a többi többségi társuk, tehát ott, ott kiegyenlítődik, aztán a különbség eléggé érezhetően. De a másik része azért gondoskodni kell azokról is, akik, akiknek ez már ez már legfeljebb csak a gyerekeik számára jelenthet kiutat, tehát itt azért a munka frontján is kellene valamit tenni, hogy egyszerűen ne legyenek van települések volt 80-90%-os a munkanélkülisége egy Európai Uniós államban, mert ez, ez kezelhetetlen. Igen, egyetérzek én is. Igen. Köszönjük szépen köszönjük a hozzászólás, viszontlásra. A a... Igen, akkor nagyon egyetértettünk most egy hallgatóval. Igen, igen. Az, és csak az a gond, hogy szerintem, hogyha meg, itt meghívtunk volna, mert volt, amikor készítettem Darócz egyik e, roma szervezet képviselőivel egy interjút, és nagyon indulatosan, harcosan mondta, hogy igen, nekik munkát akarnak, munkát követelnek a cigányok, megoktatás, Hogy ezt szerintem, ha beszélgetnénk itt a érintettekkel, meg akár különféle szervezetek képvisel, mindenki egyet értene, ehhez képest nem történik igazából Életve semmi. Illetve emlékszünk talán arra, amikor Mike Stewart-tal készítettünk interjút itt a, a műsorban, aki tulajdonképpen egy brit uh, tanár, aki a magyarországi cigányságot kutatta, mint antropológus, és ezzel kapcsolatban ö, felkérték nagyon sok projektel kapcsolatosan. Az egyik ilyen volt a, a cigányság oktatásával kapcsolatosan. Meg is nyertek egy projektet, és... Ö, és azt mondta, hogy a pénzt nem arra használták fel, amire megnyerték. Ugye Magyarországról Ez itt szó, Magyarországon hát volt. Igen. És, és hogy ő, ezt, ő mondjuk ezt gondolja az egyik legalapvető problémának, hogy sajnos van ilyen hogy Magyarországon van egy kiváló projekt, megnyerik rá a pénzt, és akkor valahogy mégsem arra költik. Hát igen, azért itt azért, mert ennek az országnak a rákfené, amit mindenki láthatunk, és szerintem Korrupciók. ezért jönnek a, a korrupció, így van. Tehát ez egy, egy végteleni egy korruptország, ahol százmilliókat kap egy cégnél, nevezzük ugye BKV-nak, valaki, akit nyugdíjaznak, meg visszadolgozik, és utána pedig ez a az, az, az, vállalat meg, meg csődben van. Tehát Sajnos ez a magyar valóság. Jó napot kívánok, üdvözlők a hallgatót. Megint a Bakos Janna vagyok. Egy ötletem készülődek már régen, már be akarok írni az országgyűlésben mindenhol, hogy Létezik, dolgoztam én családsegítőben is, mint gyógytadalógus, asszisztens, de most, mint közvéleménykutató, megint nagyon sok cigány családdal találkozok, és találkoztam. Vannak köztük tényleg feltörekvő, igyekvő, magukon segíteni akaró cigányok is, de van az ellenkező is biztos. Biztos gondolom függő, hogy ki mint ki, hogy a, a magyarok mondtács, között is. Ki, ki, Ilyen, mint Én nem tudom valahogy nekem sikerült kezelnem ezeket a témákat a saját életemben. na az ötletem a következő hogy létezik ugye ez a megélhetési szülés nem csak cigányoknál, hanem sajnos a lecsúfottabb rétegek közül a magyaroknál is. Hát szerintem már egy megélhetési szülés az nem nagyon, mert az az tehát aki gyereket szül annak az anyagi helyzete csak romlik a különösen minden. kap egy a pótlékot, hát, vagy egy, este, egy edet, vagy Csak abban nem lehet, hogy hát annyi szerintem még a teljesen no, vagy a pelenkáson, De a nullától mégis több nekik. Tehát létezik ilyen megélhetési szülés. Higgy el! Igen, ezt, ezt hallottunk, ilyen történeteket, az... pont a cigánysággal kapcsolatosan. Hogy, hogy o... értem, értem. Nem, nem. Azt próbálom mondani, hogy én hallottam ilyen történeteket, hogy vannak cigányok, akik akik csak azért szülnek gyerekeket, hogy megkapják ezt a pénzt. Igen, de a magyaroknál is ugyanúgy van. Én láttam magyar nőt is ugyanilyen. Jó, a, szóval az ötletem a következő volna. Nagyon jó volna egyáltalán a lelki kultúrát valahogy valamilyen szinten emelni Magyarországon. És ennek egy eszköze lehetne, hogy ugye van a várandósági portrék, a családi pozliknak az előzetesen. Én ezt ahhoz kötném, hogy valaki elvégeze egy bizonyos, csinálnék ilyen csoportokat belőlük, akik várandósak, és a helyi nevelési tanácsadóban, vagy a, nem tudom, vannak ilyen szervezetek, ilyen iskoláknak, iskolapszichológusok, csomó pszichológus munkanélkül, csinálják ezt a pszichológusok, hogy, hogy egy felkészítést a gyereknevelésre kapjanak egy, a kilenc hónap alatt jó, hát mondjuk akkor nyolc, mert már első hónapban vagy hét hónap, amikor kiberül a terhessé. akkor kapjanak várandósági pótlékot, ha igenis felkészültek lelkileg a szülésre, tehát kapjanak egy bizonyos lelki kultúrát, és csak akkor kapják meg a pénzt. Ha, vagy a pénznek a felét kapják, ha nem végzik el ezt a bizonyos uh, hozzá kapcsolatban folyamat. Ez egy ötlet lehet, hogy van valóság alapja, hogy jó, de én azt érzem, hogy, hogy a lelki kultúra nincs magas szinten. Maga az együttérzés a gyerekkel, a egymással nincs valami magas szinten Magyarország. Köszönjük szépen! Fejleszünk. Igen, hát ez is lehet. Szerintem gondolatok ötletek biztos, hogy lehetnek, és, és nem is mondom, hogy itt el kell zárkozni mindentől, de én azt mondom, hogy, hogy, hogy csak megközelíten arról, hogy mondjuk bármihoz kössük a segélyt, az lehet, hogy, hogy biztos dologra, megoldást adhat, de, de a fő probléma szerintem nem ez. Én mondom, én, én továbbra is azt hiszem, hogy ha valaki. Boldogulni akar, az nem hiszem, hogy a segélyekből képzel a jövőjét, különösebben a Magyarországban, ahol tényleg már gyakorlatilag egy normális fizetésből is nagyon nehéz megélni. És mondom, hogy ahol én igazán egyetértek avval, hogy például a helyzetét helyzetétől változtatni kell, és lehet az, az egyik a munka. Alkalmak teremtése a jelenlegi generáció számára, meg -e, a felnőttek, a másik pedig az korrup korrupciót oktatás. Korrupció. És hát beszéltünk. az egész országban pedig a korrupció, <gül> mert ha elnézik azt, hogy mennyi meg pénz meg folyik tük. el, elvben ugye csőd szélén támolygó vállalatok, állami vállalatuk, a mi pénzünk folyik el, a mi pénzünk megy sebekbe, és ugyanazok az emberek ott ülnek, szemrebbenés nélkül, vezető pozíciókban, mondhatunk a BKV-t, más állami vállalatokat, kilopják tényleg a, a, a szemünket is, és ezt az emberek eltűrik. És ezt mindenki tudja. Mindenki tudja eltűr, és nem csak ott, hát bárhova megyünk, bárhol mindenki mondhatja a történeteket, rendelőktől, vállalatoktól, bárhol, akár még iskolákig is eltűr. Az elithatom. emberek ezt nem tűrik, Balázs, hát, nem eltűrik, hát eltűrik, Hát eltűrik, hát nem történik. A BKV-nál láttad, hogy egy több tízezer ember is azt mondja, hogy takarodjatok, takarodjatok, elmentek volna biztos. Nem. Hát az emberek fel vannak háborodva, de hát eltűrik, és egyik része szerintem az is eltűrik, mert mindenki azt mondja, hogy a maga kis területén nagyon sokan szintén elkövetik a kis trükkeiket, mondvá, hogy ha a legfelsőbb szinten lám ilyen Pontosan. korrupció van, akkor én miért legyek becsületes, ha becsületes vagyok, akkor éhely halok. Ha meg nem, akkor még még válón is veregetnek, még kitüntetés is kapok. Ugye erre is rengeteg példa van. Hagyjunk egy kis zenét, és akkor utána folytatjuk a Mindenki Jogát, a civil Rádió emberjogi műsorát, most már korrupcióellenes műsorának is nevezhetjük. Itt Te az FM98-a. és 06328-9800. És hívjon aki egyetért velünk, és aki nem. Aki azt mondja, hogy itt minden rendben van, nincs korrupció, mi csak itt uh, Lidércekről beszélünk. ilyen. ilyen hívesünk biztos nem ez én azért várunk az. És akkor egyet. Oh itt az FM 98-an és akkor Magyarország után majd mindjárt visszatérünk majd még, még szeretnénk beszélni a köztársasági elnök hányattatásáról itt Szlovákia viszonylatában és hogyan juthat el két ország ide hogy perszonanongrátává teszik a másik szövetséges ország államfőjét. és 0632-28-98-00. De előtte beszéljünk egy picit, mert beszéltünk ugye Troy Davisről, tehát a jó hír Troy Davis kapcsán, ugye ő volt az a afroamerikai férfi, aki 1989-es gyilkosság miatt elítéltek halára, és most már 19 éve várja a síralomházban, hogy bármikor kivégezhetik. A jó hír az, hogy a legfelsőbb bíróság, a Szövetség legfelsőbb bíróság az Egyesült Államokban úgy döntött, hogy, hogy visszautalják az alsóbb szintre, a George Állambeli Bíróságnak újból át kell néznie Troy Davis-nek az ügyét, és meg kell nézni, hogy valóban... Ő van esély arra, hogy az ártatlanságát bizonyítsa egy új eljárásban. Egyedülre még nem biztos, hogy ezt az új eljárást elrendelik. Az érdekessége annak, hogy gyakorlatilag eléggé precedens nélküli az, ami történt az Egyesült Államokban. A maguk a legfőbb írók is megosztottak voltak, de végül is hát a döntés azt jelzi, hogy a többség amellett döntött, hogy, hogy igenis nagyon komoly érvek szólnak amellett, hogy esélyt kell adni Troy Davisnek. Róla tudni kell azt, hogy az ő ügyében Jimmy Carter volt amerikai elnöktől, Desmond Tutuig, délafrikai katolikus érsekig, aki Nobel békedi, sokan felszólaltak. Mindenki azt mondta, hogy egyszerűen az lehetetlen, hogy Ilyen bizonyítékok alapján bárkit halára ítéljenek, tudni kell az ügyében. Azt hiszem 7 vagy 8 tanúja volt a vádnak, akik közül ketten maradtak. A többiek azt mondják, azt állítják, írásban is megerősítve, hogy gyakorlatilag a rendőrség és a nyomozók vették rá őket különféle fenyegetésekkel arra, hogy ellene valljanak, és hogy a két tanú, aki megmaradt, az egyik közül az, aki. Sokak szerint lehet, hogy a gyilkosságot elkövette, és aki az első időszakban maga is gyanúsított volt. A másik pedig egy olyan ö, tanú, aki elsőnek azt mondta, hogy Troy Davis nem volt ott, nem ő volt az, aki elkövette ezt a cselekményt, hogy megöltek ugye, egy tartalékos, éppen tartalékos szolgáltát töltő rendőrt, vagy szolgáltán kívüli rendőr volt, azt hiszem, most már nem vagyok én se biztosabban. De hogy egy év után, miután már elkezdték az eljást, Troy Davies, után, akkor jelent meg újra, és akkor meg azt mondta, hogy mégiscsak ő volt. Tehát ugye ő is az, aki megváltoztatta a És ezért egy ember 20 éve börtönben van, és, halálra és nap, mint nap arra bár, ítélték, hogy most kivégzik. Bármikor kivégzik. És ugye hát az Egyesült államokban tudjuk, hogy nagyon sok államban a többségben még ott van a halálos ö, ítélet. És hogy ehhez adjak egy másik adalékot, ami, ami elképesztő volt, Texas államban kivégeztek egy halára ítéltet, elemben eljárást indítottak a bíróság egyik tagja ellen, egy elég magasrangú bíró ellen, mert az volt, hogy a, a, akit halára ítéltek, annak az védőügyvédjei egy utolsó pillanatban beterjesztettek egy fellebezést, Ellenben egyelőre nem biztos, hogy miért, hogy, hogy technikai problémák miatt, vagy, vagy késtek a megszövegezéssel. A lényeg az volt, hogy 5 órakor, amikor zár a bíróságnak a hivatalos ügyintézése, ők 3-4-5-kor oda telefonáltak a bírónak, hogy, hogy késni fognak, és hogy hogy Kik szeretnék a, a védőügyvédek, hogy ezzel a bizonyos kivégzés elleni fellebezéssel pár percet késni fognak, hogy, hogy lehet, hogy öt óra után érkezik egy picit ez a dokumentum oda, és hogy erre a bíró azt mondta, hát, hogy ők 5 órakor zárnak, 5 óráig dolgozik a hivatal. Úristen. Az illető férfi Texasban kis ki végezték. Júj! Jaj, Balázs! És a, és a bíró ellen most, amilyenben ez nem is az a, igazából a az újdonság, hogy kivégezzék, hiszen Texas az az állam, ahol a legtöbb halálosített hagyják végre az Egyesült Államokban. Inkább az újdonság az benne, hogy a texasi bírókat, bírókat, etikai szempont és egyéb szempontból vizsgáló bizottság, amelynek akár hatáskörében van, el is mozdítan egy bíró állásából. Eljárást indított ez ellen a bíró ellen, hogy nagyon komoly szakmai és etikai védséget követett el szerintük, majd kivizsgálják, hogyha valóban azt mondta hogy őtől akkor zár a hivatal, amikor tudta, hogy milyen ügyről van szó. Ugye nem zárja ki ezt az, hogy adott esetben ugyanez a bíró, hát aki valószínűleg így reagál, hogy, hogy elutasította Ez volna hiukos. a kérelmet is. Hát nem... Ez ő, gyilkosság. Hát, hát ő, be, azt mondja, hogy. Egy embernek a hát erre mondhatják, ugye szóval. most ez a, egy elsz hogy, hogy etiká belefér ez, amikor tudja, hogy miről van szó. Vagy És akkor ugye hát, azért indítottak el el eljárás, közben kiderült, hogy szerintem az is erősített, hogy ő közben a hivatalát is elhagyta, mert valami szerelő munka volt a lakásában. Tehát nem nagyon zavart az, hogy akár, mert ha azt mondja valaki, hogy ő neki az, az a betű szava, hogy mondjuk 8-tól 5-ig van a munkaidő, és akkor kell hivatalosan beérkezni az összes peranyagnak, akkor mondhatja, hogy ezt mindig betartotta, de ha közben nap ő maga egy saját maszekügyben elmegy a, nem tudom, a vízvezetékét előzni. Amerikában nem nincs futárszolgálat? Tehát azért ez nem itt nem, Csak azért mondom, az a része, hogy ugye látták ezt, hogy ö, ö, elég durva, és hát mondom, az a mindenképpen pozitívum, hogy elindult egy eljárás ellene, ez sajnos azt az ember életét már nem mentette meg, aki nem tudjuk amúgy, hogy tehát valószínűleg elkövette azt a, a bűncselekményt, vagy nem, nem, de hogy az esélyét nem adták meg neki, hogy a, a jog, akár az utolsó esélyét is kihasználhassa, és hát ebben ez a bíró akadályozta meg, de hát hogy beszéltünk mi Amerikáról, tehát hogy ne csak Magyarország szoború Amerika, helyzetéről Amerika. beszéljünk, ahol bírók Mégtől ugye ragoztam. több ezer több ezer gyereket fiatalkorút juttattak börtönbe pénzért, hogy maszekből És megtölthessék. A bírókat ugye valami kilenc bírót uh, kezdtek el vizsgálni. Igen, és, és ketten be is vallották, és azért, hogy vádalkut kötöttek, hogy ezért kis kevesebb börtönbüntetést kapjanak, de több, több millió dollár volt azt hiszem, amit fizettek hát nekik. Pénzért, pénzért pénzért le. Úgyhogy ilyen hát gyorsított eljárásban. Gyors. Már nem emlékszem pontosan lehet, hogy ott pénzívánál, de már nem emlékszem, de, de lényeg az, hogy több ezer áldozatuk volt. És akkor veszünk Troy davis tehát ez egy pozitív fejleményt. A jövő héten valószínűleg egy, egy kicsit többet tudunk erre az ügyről, mert Magyarországon is voltak aktivisták az Amnesty International Multikulti csoportja, mely szintén rendezett egy ilyen demonstrációt az ő érdekében, és kaptok is levelet ez a csoport magától Troy Davistől, től valószínűleg egy köszönő levelet. Nem tudom, meg én sem láttam ezt a levelet, a jövő héten ezt mindenképpen ismertetjük, hogy mit írt Troy Davis. Tehát nem csak Jimmy Carter, nem csak Desmond Tutu, hanem Amnesty International Multikulti csoportja is kiállt érte, és az ő erőfeszítésüknek, és több, több mint 20 ezer aláírásnak, levélnek, petíciónak köszönhető szerintem az, hogy, hogy a bíróság, a legfelsőbb bíróság az Államok úgy döntött, hogy ez, ebben az ügyben lesz egyfajta újjeljárás, és amiért azért nagyon fontos és precedens jellegű, mert, mert a, akik ellenezték a legfőbb bírók közül azt mondták, hogy erre még nem volt példa, és ami szintén érdekes az amerikai rendszerben, hogy éppen a terrorellenes háború kapcsán egy olyan törvényt fogadtattak el, még, amúgy, a, még, még azelőtt igazából, Clinton idejében a kongresszussal, amely nagyon leszűkíti azt a területet, ahol a szövetségi legfelsőbb bíróság be tud avatkozni, például ilyen ügyekben az államok szövetségi, bírósági szintjébe, tehát ez is érdekes, hogy egyáltalán egy vita lesz, hogy mennyiben avatkozott, avatkozhat be. És akkor egy másik, Hát rossz hír, de jó hír is valahor. Ugye volt itt ebben a műsorban is szerepelt most már hónapokkal ezelőtt Viktor Ágosztó. Az a katona, aki megtagadta, amerikai katona, aki megtagadta, hogy Afganisztánban szolgáljon. Így van, aki előtte mint a katonalott, és aztán lett rossz katona. Mert hogy? Az gondolta, hogy Afganisztánban ez a háború az, az teljesen erkölcselen és felesleges. Így van, ember emberéleteket old ki, és azért, hogy és egyesültemok az egyesültemok hatalma ]ikat. nagyobb le Jelenes háborúról, vagy hogy azok a magasztus eszmékről lenne szó, szóval, amiért ő is valamikor csatlakozott a hadsereghez. Hát ami rossz hír az, hogy ö, megtörtént a katonai Megtagadta a katonai hát ezt, ő, ezt nem rossz hétként, ezt azt mondta, hogy elvi okokból nem ő az egyedüli, de hogy ezért meg is történt a hadbírósági eljárás, és hogy 30 nap börtönre ítélték ebben a, ezekben a napokban is, augusztus 5-én ítélték el. Tehát uh, szeptemberben fog szabadulni, most is börtönben van. Mégpedig uh, mindjárt megnézem, hogy melyik uh, Texas államban, a sokat emlegetett Texas államban, Fordhutban van börtönben. Uh, van majd hozzá is, majd megpróbálunk, hogy milyen e-mail címel lehet levelet írni, aki egyetért vele, vagy aki támogatja őt. Van egy angol olyan, hogy courage to resist.org, tehát courage to resist, azt jelenti, hogy bátor, az, hogy ellenálljon.org ezt azért most én elmondom még egyszer jó c o u r a g e t o r e s i s t org és közben amúgy Amerikában karistirezészt igen, tehát ezek a úgymond bátrak, akik képesek ellenállni, ellentmondani és hogy ez az org, ezen belül egy ilyen ferdevonalis Viktor a, ugye Viktor a nevedett C vel tehát spanyolosan írva, ott lehet az információkat megtalálni, és aki a mindenki jogában a, a lmv.hu-n keres régi adásokat, ott is van a, a interjú angolul is, le van írva részletesen, amit én készítettem vele. De a lényeg az, hogy 30 nap, hogy ez, ez, azért tudjuk, hogy ez, ez relatíve egy pici, büntetésnek számít. Tehát ezért ő egy van, évet is Van egy kaphatott. másik fiatalember Travis másik, is sok, aki, akinek valószínűleg, hogy ő, ő nagyobb büntetés ő, fog ő, kapni. Ez ő, ő ügye egy kicsit, kicsit más. Tehát több ugye ő, ő ügyében is ugye megvolta, ez most már szintén ő... Mert ő nem egyedül Viktorról van szó, meg csak Travis-ről, hanem elég sokan viszonylag, akik akik Amerikai katonák, akik Afganisztánban, és látták, hogy gyerekeket, nőket... Öldökölnek tulajdonképpen, és úgy gondolták, hogy ez, ez nem helyén való, és megtagadták. És az azt, ő, ő esetében, a... esetében, ugye, és azért érdekes, hogy az ő esetében, ugye, el ismerte két pontban is, hogy a, úgymond a vádokat, egyik, hogy nem engedelmeskedett egy, egy parancsnak, a másik pedig, hogy engedély nélkül távozott, és ezért őt 12 hónapra ítélték. <tos> Tehát, Elég nagy a különbség, tehát egy év börtön. <coughs> Ugyanakkor Viktor esetéről is tudni kell, hogy ez még csak az első menet, tehát, tehát ugye ha továbbra is meg fogja tagadni a parancsot, akkor valószínűleg ennél súlyosabb ítéletek, ítéletek várhatóak. Egy picit azért nézzük meg, hogy, hogy mi volt az, amiért ez a bizonyos ennyit kapott de egy kicsit zene után, jó? Szerintem adjunk egy kis zenét, egy dobszólót szerintem beteszünk, és akkor utána, vagy ne is a dobszóló legyen, mert az lehet, hogy egy kicsit felkavarja az érzelmeket, hanem van egy, egy CD lemezünk, és akkor, hát beszéltünk sokat az elnyomásról, akkor legyen az elnyomásszám. <kös> Jel, halló, jó napot kívánok! Halló, jó vagyok. Csak egy mondatot szeretnék röviden. Nagyon törvény, gyorsan törvény, Nem oldható meg a keletkezésének szintjén, ez egy szellemi törvény. Tehát ha valami fizikai szinten keletkezik, akkor el kell kezdeni lelki és szellemi szinten kereskedni. Úgyhogy én még kiállok továbbra is a várandós mamáknak a tanfolyamra járatása mellett, de jó, hagyjuk. Igen, és hogy tehát lelki vagy szellemi szinten lehet bármilyen megoldást találni. Ennyi jó, köszönjük szépen! Ez egy kicsit még az előző téma az, de akkor csak röviden elmondjuk, hogy Travis Bishop esete mennyiben különbözik és miért kapott 12 hónapot. A lényeg az, hogy, hogy az ő esetében ő megpróbált egy bizonyos úgynevezett lelkismerti okokra hivatkozva megtagadni szolgálatot, csak ahogy kiderült itt a történetből, a, aki elolvashatja szintén ugyanezen az általunk említett honlapon, ezt nem úgy tette meg, nem időben, később és közben eltávozott a laktanyából is, dobbantott, hogy akik voltak már katonák, ismerik ezt a szakkifejezést, tehát hogy nem engedélye, hanem engedély nélkül távozott a laktanyából, utána visszatért, és e, egy ügyvéd társaságában is aztán ezt a bizonyos lelkiismereti okokból megtagadja a katonai hadműveletekben való részvételt, ezt a státusért folyamodottam, hogy angolul ugye c nak nevezik, de nem a széndiokszidra vonatkozik ez, hanem az, hogy <gül> conscient, <gül> conscientious objectors, igen, <gül> széndiokszid, de hát széndioxid, ha lenne egy kettes, ott még ott a kis kettes az alján is, de a lényeg, hogy ez nem arra vonatkozik, tehát hanem, hogy lelkismerítókokból tagadja meg a szolgálatot, de ennek ellenére, egyrészt azért, mert engedély nélkül távozott, másrészt, hogy szerintük nem jogosult nem volt jogosult, vagy nem ment végig ezen a bizonyos procedúrán ahhoz, hogy ami elfogadható az amerikai hadseregben létezik ez, abban az esetben, ha azt mondja valaki, hogy vallási, vagy etikai, vagy egyéb, alapok, egyéb okok miatt nem akar részt venni harci cselekményekben, de hát az ő esetében ez, ez úgy tűnik, hogy nem úgy történt, ahogy kellett volna. A védőügyvédje szerintem úgy maga nem is volt informálva, hogy ez a lehetőség számára fennáll, tehát így azt lehet mondani, hogy, hogy igazából ennek a jognak a biztosítása, amit a törvények biztosítanak, nem igazán érvényes a gyakorlatban, hiszen csak alig pár nappal a bevetés előtt, a Afganisztánba küldés előtt tudta, ismerte meg azt, hogy egyáltalán ez létezik. És hát most ezért ezen a falupon próbálják majd ezt a, ezt a mostani hadbíróságítéletet is ö, jogi úton megtámadni, de hát egyelőre sajnos az a a rosszit, hogy ő bizony 12 hónapot kapott. De ott négy, négy dologgal vádolták, tehát is ez a... Igen, de egyik se olyan tulajdonképpen... Nem, egy, nem ilyen és ugye ő És azért az a különbség, hogy a Viktor ugye nem azt mondta, hogy lelkismereti okokból, tehát ő lelkismereti lelki okokból nem, de nem, bina, vona, vona, vagy nem hivatkozott erre a bizonyos uh, lelkismerti ellenállás vagy tiltakozás státuszára, ami létezik az amerikai hadseregben, míg ő tényleg erre hivatkozott, ennek ellenére kapott sokkal súlyosabb ítéletet, hiszen amúgy amikor őt, amikor beszélt arról, hogy miért nem akar például az afgán háborúban részt venni, akkor azt elmondta, hogy, hogy az ENSZ alapokmánya és az Egyesült államok is, mint annak aláírója, az két esetben tesz lehetőséget egy háborúban való részvétel, az egyik, hogyha az önvédelem, a másik pedig, ha egy olyan harci cselekményben vesznek részt, amelyre az ENSZ felhatalmazást adott, Ugye hát azt tudjuk, hogy az, e, hogy az Irak esetében nem, e, Afganisztán esetében um, úgy igazából volt egy felhatalmazás az ENSZ-nek, de azt mondja, hogy afgán nép nem támadta meg az Egyesült államokat, ha a talibánok, a tálibok meg is támadhatták, de az nem a népre vonatkozik, így az amerikai konkre vagy az amerikai alkotmány értelmében sem lehetett volna ebben a háborúban részt venni, tehát ő mindenképpen azt mondja, ez a háborús részvétel nem elfogadható foglalkozni vagunk, de van más is tehát nem csak akik erre a holnapra rátévednek, amit említettünk akkor láthatja, hogy itt nem egy-két katona, hanem elég sok emberről van szó és vannak közülük például egy női katona aki például Kanadába távozott Kanadába ment és e, ugye ott döntés született, hogy egyelőre maradhat ő több ezer Aláírás gyűjtött össze, őt úgy hívják, hogy Kimberly Rivera, ő ugye azért szintén azért, hogy a háborúban ne kelljen részt venni, tehát elég sokan próbálnak eljutni Kanadába, és az ottani törvényeket kihasználva próbálják elkerülni azt, hogy katonai szolgálat részeként Afganisztánba vagy máshova vezényeljék őket, és mondom itt nagyon sok ö, egyéb ö, információ van ezzel kapcsolatban, hogy miért tagadják meg, és kik vehetnek ebben részt. Hát akkor most ennyit Amerikáról? Hát egyelőre ennyit, de aztán azért még itt maradunk, mert van azért Amerikával kapcsolatos hír, csak a kontinenssel kapcsolatos hír, hogy jó híreket, mert ugye Zsuzsa mindig azt szerette volna, Igen, és mindig jó az, hogy jó hír, hír legyen, hogy emberi jogok területén is van jó, hát sajnos itt a általában a hírek azok eléggé csúnyák, amik dominálnak, de azért hát ha jó hírnek nevezhető mondjuk azt, hogy a a büntetlenségnek is van, amikor vége lesz. Tehát például ugye az argentinai diktatúrával kapcsolatban született egy ítélet az, hogy egy tábornokot életfogytik tartó szabadságvesztésre ítéltek. Ez a tábornok még a 70-es évek diktatúrája alatt, ugye 1976-tól egészen 1983-ig gyakorlatilag a Falklandi háború vagy Malvin szigeteki, kinek melyik tetszik, háború bukásáig tartott ugye ez a katonai diktatúra, amely piszkos háborulat, amely csillével is kapcsolatba hozható több ezer ember életét oltották ki, több ezeren pedig eltűntek, és akkor ez a bizonyos tábornok megkínozta és meggyilkolta az akkor még azt hiszem csak 15 éves fiút, úgy hívták a, a fiatal embert, hogy floreál, Ave Ienedát, neki az volt a bűne, amúgy az édesanyjával együtt fogták el, hurcolták a katonai börtönbe, és kínoszta meg őket ez a katona, hogy az volt a bűnük, hogy, hogy családtagjai voltak a Floreal édesapjának, ugye hát az apja az, aki a kommunista párt, az argentin kommunista pártnak egyik vezetője volt, és hát az ő neki a létét akarta megtudni, ez a kihallgató katonai parancsnok, aki személyesen kínoszta meg abban a bizonyos Campo de Mayo, tehát május 5-éről elnevezett börtönben, ahol több mint 5000 embert kínosztak meg a diktatúra idején. Ugye ez volt az a bizonyos börtön, ami nem messze volt a stadiontól Buenos Airesben, ahol aztán a világbajnokság maradónáját üdvözölték, tehát azt most ellenben őt elítélték, már ugyan elég betegnek is tűnik 86 éves, több mint 40 esetben vádójákkal volt, hogy emberiség ellen büntetteket követette, most ebben az egy esetben tehát elítélték, és életfogytig tartó büntetést kapott az édesapja, a meggyilkolt fiatalnak, ugye azt mondta Santiago Mar Riveros, hogy róla, úgyhogy így hívták ezt a tábornokot, hogy a lényeg az, hogy, hogy valamilyen módon büntetés kapott, és hogy semmiképpen ne engedjék el, ha kell, akkor ott halljon meg a börtönben, hiszen ez úgysem mérhető avval a fájdalommal, amit ő neki, mint édesapának és a feleségének el kellett szenvedni az édesanyának, akit hónapokkal később engedtek el, és csak utána tudta meg, hogy megkinozták saját gyerekét, és megölték. Összegezve akkor tényleg elmondható, hogy jelenleg van egy ilyen kisebb időszak, amikor kifejezetten pozitív dolgok történnek. Hát, Magyarországon is roma gyilkosságoknak ugye elfogtak egy pár, hát, történnek fejlemények, hát fejlemény, amik fejlemény. tulajdonképpen pozitív, pozitívak. Hát abban Troy a, Davis ügyében. Igen, vannak. Tehát azért, igen, ez azért fontos, hogy, hogy az emberek lássák, hogyha van fellépés, ha az emberek, megteszik azt, hogy tiltakoznak, és ennek nyomatikot adnak, a hatóságok elkezdenek működni, a rendőrök nyomoznak, a bíróságok meghozzák a jog alapján az ítéletet, akkor, akkor születhetnek legalább ilyen szempontból olyan döntések, amelyek azt jelzik, hogy nem lehet büntetlenül elkövetni bűnöket. És akkor legyen egy másik, talán ez is pozitív, egy, egy ö, mexikói eset, a, aki egy indiáról szól, akit kiderült, hogy azzal vádoltak és vádolnak, hogy, hogy elrabolt volna a mexikai rendőrséghez tartozó titkos ügynököket, és ezért őt 21 év börtön ítélték. Hallgassuk meg ezt a riportot. Hat ügynök elrablása vádolták meg ezt a asszonyt. Azt mondja, hogy no, azt várom, hogy, no. hogy, hogy elengedjenek, hiszen én nem követtem o... el ezeket. Azt akar, hogy, azt akar, hogy, hogy engedjenek haza, és hogy hagyj legyek le a családommal együtt. Azt mondja, hogy nagyon zavar, pues nagyon ag a aggócik három éve itt van börtönben és nem mi volt a, mi a férjével, mi ugye con dinero, ni con nada de se pénze semmivel mi mi nem lett kárpotolni azért, hogy el elválasztották családjától, hogy három évet töltött be, be mint kiderült alaptalanul a börtönben. És azt mondja, hogy nem lehet semmivel kárpoton azt a veszteséget, amit ő meg a család élt. Ha gyereke van, azt mondta, hogy, hogy senki, és mások, akit megváltok, se követtek el semmit. És azt mondja, hogy azért, hogyha valaki elkövet valamit, és akkor tudja, hogy azért meg kell a valami felelősségre, vonást, De hát amikor az ember ártatlan, akkor egyszerűen nem lehet felfogni, hogy miért, kell, miért tették ezt vele. Tehát ugye, ugye ez az a indián asszony volt, akit ava vádoltak meg a mexikói hatóságok, hogy elrabolt volna, vagy akadályozott volna abban hat mexikói ügynököt, titkos rendőrt, az ottani FBI-nak az ügynökeit, hogy szabadságban korlátozza. A koholt vádok alapján börtönbe vetették, majd el is ítélték, 21 évet kapott, most aztán kiderült, hogy ártatlanul ült, ebből már leült három évet, és hát ez csak egy az, abból a rengeteg és hihetetlenül sok jogsértésből, gyilkosságból, ami sajnos Mexikóban most már a mindennapok része, ahol mióta Felipe Calderón lett az ország államfője, akkor azóta, hogy egy gyakorlatilag egy hadüzenetet indítottak a kábítószer mafiák ellen, amelynek egyelőre egy eredménye van, hogy több mint tízezer ember halt meg az elmúlt három év alatt, Gyakorlatilag Mexikó szinte minden területén, mindennaposak most már a katonák, rendőrök, bandák között összecsapások, aminek nagyon sokszor egyszerű bolgárok, civilek az áldozatai, és hát ott is ugyanaz a probléma figyelhető meg, amit Magyarországon, hogy mindent áthat a korrupció, és én azért is szoktam emlegetni Mexikót intő példának, hogy ott is, jó pár évtizeddel korábban kezdődött az egész nagyon kicsi dolgokkal, pont olyanokkal, amiben például Magyarország is elkezdődik, hogy csúsztatnak valamit például a rendőrsebébe, csúsztatnak valamit a, a önkormányzati vagy a kormányzati hivatalnokok sebébe, hogy valamelyik ügyet meggyorsítsák. Ezekkel a úgymond kicsi, piti bűnökkel kezdődött az, ami oda vezet utána, hogy már az életét is lehet csúsztatni pénzt, és akár gyilkosságokat meg lehet úszni, mások pedig ártatlanul éveket törthetnek börtönben, vagy akár életükkel fizethetnek azért, amit nem követtek el. Ezért mondom, hogy az, hogy ne legyen korrupció, és az emberek valóban élvezhessék emberi jogokat, azoknak része az is, hogy a jogállam valóban működjön, ne csak szavakban. Egy kis zene akkor, és hát... Ugye, ha már Mexikorról van szó, akkor ez kapcsolódik, ugye, people are awake, részben angolul, részben spanyolul lesz a dal, hogy hogy az emberek felébredtek, hát reméljük, hogy felébrednek. jó libre, people are awake. Live for the people, fight for the people, work for the people, take away pain. Every day we see the same, too many chains, not enough land. Too many slain, continue to stand, wake up, rise up, freedom advance. Children of Panthers. The bottom rising up, we carry a new world in our hearts and our tongues. Our and tongue, Resistance to the system, love to the people. Our time is now. Step into the sunshine. The people are waiting. Movements of color, sister and brother, we ain't the ones where the others sustain, construct, account, collect. People move, we stop to reflect Orgullo, nuestra lucha resistencia Orgullo, gente de color es tu esencia Cultura, tradición, ancestral, hermosa Vos en para ver un nuevo día The people are awake, hey, the communities have risen. Wake up, rise up, step into the sun, child Fight back with sin so We our hearts and our tongues We carry a new world in our hearts and our tongues Jagge to nia, la gente se despierta y el pueblo se levanta. Jagge hain to nia, amor a nuestra se levanta. Ez a mindenki joga, és most már a adás utolsó percében vagyunk, tehát nem mondom el még egyszer a telefonszámokat. De azt elmondom, hogy lehet nekünk írni is, tehát a www.civoradio.hu van ilyen, hogy fórum a műsornak, és oda is lehet, aki nem fér be az adásba, vagy bármit el akar mondani, az nyugodtan keressen bennünket. A másik része, amivel foglalkozni fogunk a jövőjétem, most már nem tudott az adásban, nem férve, akik hallgattak minket, ugye Jerry esete annak a kenyai lánynak, aki itt, öt éve itt él, beszél is magyarul, lelkésznek, tanul, készül, és hát ugye agresszió, egyelőre verbális agresszió érte csak Velencei, Tó és Budapest között a vonaton, ahol mindenki, elég sokat tanúi voltak ennek, senki nem szólt, senki Ami nem lépett közbe. egy óra. Egy óra ők hívta angolul, hogy ne, ne értse az a férfi a rendőröket, akik sikeresen meg is érkeztek a vonat. 40 érkezés után 40 perccel, miközben ő azt mondta a rendőröknek, hogy abból fenyegett az a férfi, hogy meg fogja verni a pályudvaron. Ehhez képest 40 perces késéssel érkeztek a rendőrök, akik, akik eléggé félreérthető kijelentéseket is tettek, amíg nem fedezték fel, hogy Jerry beszél magyarul és ért magyarul is. És hát a rendőrségen is elég érdekes jelentek játszottak le, amik felvették a jegyzőkönyvet, ezért szeretnénk mindenképpen ennek utána menni, és meg fog, megpróbáljuk elérni az első kereti rendőrkapitányságotól, ez történt, augusztus 8-a az időpont, hogy hogyan is zajlott ez. lehetséges -e az, hogy egy segélykérő telefont a rendőrséghez leteszik, többször vagy foglaltat jeleznek, mikor ugyanaz ugyanaz a személy próbál velük beszélni mert hát ugye ez eléggé döbbenetes, már csak az, hogyha valaki felhív a rendőrség segélykérő számát, és ott félreteszik direkt a telefont, hogy ez valóban megtörtént-e, vagy nem, meg akarjuk hallgatni a rendőrség véleményét is. De hát ez mind a jövő hét, ennyi volt a mai mindenki joga, hallgassanak minket itt az FM 98-on, minden hétfőn, 10 és 12 között, nagynavaró Balást és... Fejes üslet Köszönjük a figyelmet, és köszönjük a telefonálóknak a telefonást. Gruber Zoli volt a segítségünkre a technikával, és mondom, a fórumunkba is lehet írni, és lmv.hu, lmv lehet másvilág.hu, ott van a mindenki jogablok, és ott az adásnak a, a rövidített tartalmát és a hangfelvételt is meg lehet utólag hallgatni viszont hallásra. Viszont hallásra.